Stay up late, good morning Good morning to you I'd be just as if we were in Mississippi When we left the movie show The future wasn't bright But came the dawn, the show goes on And I don't want to say goodnight Don't so say good morning Good morning Rainbows, Rainbows are shining through Good morning Good morning Bonjour Monsieur Buenos dias Good stress. Bonjourna. Good morning. Good morning. Good morning to you. Mirë mëgjesit Mirë Mjës. mëgjesit Në valet e klab e feme në 104 Unë jam Blendi Mirë mëgjesit Kjo është i eri A i aty është Altin Sulej Mirë mëgjesit Si e sot më mirë Më mirë jam të Shprasaj. sëmë një 2-3 çaj Oke, do të, të këmi okay, rëmikën e rufës Altinit edhe sot Në krypën e mëgjesit, pas e është ojtë ta Mirë mëgjesit Dhe Lori Mirë mëgjesit Shubra, e rëku jeni Haa S'do mendonë sot për filmin dje? Fundjavë. Ëh, për mua ishte fantastike, madje do doja të të rikthesha sërish në sinema Plex për ta parë. Po, pra sot do të biletat sot <laughs> do të bëj një pyetje. Do të bëj një pyetje ieri, dhe nëse ti e gjën përgjigjen e saktë, do të shkosh prapë sot në Cinema Plex për të parë prapë Mother nga Aronofsky. Me tik çuditse nga Aronofsky. <laughs> Baby. Baby. Vetëm kësaj kanë. Është edhe un kam përshkuar një një një herë tjetër. Ka mërshimin dhe shkoj me... Dhe shkoj me bashkës orden, dhe shkoj me njërë bakë, se edhe ajo është mother. Ka... Edhe... Kështë shumë... Po ishte i pukur, edhe a vleta shkoj është dyherë. Mm -hmm. E vërdat është. Mërë është diko tjeder dhomë, Eos, dhe mërë. Ishte horror? Jo, ishte horror. Farë. S'kishte lidi me horror? Jo, jo, jo. Jo. Jo, nuk do nga të ja. Ja, unë duketosh ato horrorë që hemim, thonë ne të paktën të mendojmë. Po, sepse dridhet kur thoqi. Jo. Shikoj, ishte janë si shenjat e gripit. Ishte film me tension, Mother. Pam. Meqenëse fjala po flasim për filmin e ri të uh, regjisorit të njohur ë uh, Darren Aronofsky dhe titullohet Non. Edhe me një pik çuditje, bum. Mm. Që vjen më mbrapa dhe në grafik u shkruat atje në fillim të filmit, është vetëm fjala Mother e pastaj vjen pik çuditje me Si shi po, shi potere, si jetere po. Ëm, por um, por është një film i cili është i xhiruar rreth fytyrës rreth 12 cm nga fytyra e Jennifer Lawrence. Për të gjithë sekti. Do të thonë plani i saj i ngushtë, plani i fytyrës <laughs> së saj është sa quhet sinematik, sa quhet ajo uh, Ekrani i madh para, Cinemascope, ai filmu 80, 80, gjithsej. Ai është 80, 80, njëri sy sa i fillon në krahun e majtë kinemas, syri tjetër mbaron në krahun e djathtë. Edhe domoshta e ka zgjuar shumë prancë, po shumë filmi mirë. Është filmi mirë. Mund të mendoj që është shumë filmi mirë. E diskutuar shumë. Unë nuk më ka zgjon gjumi diet, të them drejtë. Pas ondava nga ju, e kam seriozisht. Bash dashur pak kohë. Fjeta si doktor, si tha i doktorit, tha Fjeta tha si një bebe. Dhe dhe ndoshta do të jetë Ajri tha se fata ëndra shumë kështu me ngjyra. Vetë ajri këtu. Ëh, <të> do pasaj. Nezë cigaren prap. Nice, ëh, as e ashi diskutuam. Jam dakord, po viç film i mirë. Film mm i mirë. Mhm. Për mua shumë i mirë. I çuditshëm? Po shka. Shumë i çuditshëm. Po. Tanë Aronofsky nuk është hera e parë që shuhet për çudinë e tij, kështu që nuk është se ishte surprizë. Jo, ja, ka gjë, për shkak të Black Swan është film shumë Shumë mirë. Shumë, sigurisht, po, shumë mirë. Po, është nuk është i çuditshëm në kuptimin që okay, dalim në dybe të sabah. Kjo është një çink shumë. Po është karakteristike e tij, kam përsylyer, ndër mua është i jesh zakonshëm. Ja. En ka kredenciale ti, lika. Aronovsky. Po gjithsesi, është në sinë pleqsimi i dashur sot, nesër, pas nesër, ditën e vazhdim me Jennifer Lawrence, Javier Bardem eh me Michelle Pfeiffer dhe Ed Harris në Role of Cruise 0.4 te mbajnë filmin, por mbi të gjitha Jennifer Lawrence uh, e cila është gjatë gjithë kohës në ekran pothuajse për 2 orë të filmit. Edhe është një shpirt njeriu do të them. Është mirë. Jo, sinqerisht, nëse do të kishte gjetur një aktor se e, i gjithë gjëja është. Ështe zgjedhja më e mirë. Mund të tregoj vetëm mm. pak për filmin. Jan Jennifer Lawrence është gruaja e re dhe e bukur e një poeti shumë të famshëm i cili ka kopashkuetur asnjë gërm, por i cili dikur pas ka lënë nam me librat e tij mm -hmm. dhe kanë dikuar shumë njerëz. Dhe tani ata presin një libër tjetër nga ky, por s'po vjen. Dhe këta të dy janë struktur në shtëpinë e fëmirisë së tij, e cila dikur ishte Diegour dhe kjo gruaja e tij e re e luajtur nga Geoffrey Lawrence e cila është me si thuaç me kish natë, ja gjithjimi që është gjithda në shtëpi. Ëh, <gjithi> da super. Dhe ka një formë që duhet thën, shumë e mirë. Altin duhet ta shohësh. Oo, oh, vetëm për <gjithi> vetëm për konturet e trupit të Jennifer Lawrence-it, ja vlen. Po gjithsesi, po është shumë më shumë se aq. Dhe dhe janë këtu në shtëpi pra. Që kjo e ka rindërtuar për të. Dal, ngadal, ngadal, mm, ishte Diego në shtëpi, sepse ishte shtëpia e familjes së tij ti, dhe kjo e do shon këtë burrin dhe e ka rindërtuar për të dhe janë aty. Dhe është në mes e sin lëndine është në mes të as i kundrit domethënë rrethuar mm -hmm. nga natyra dhe er janë këta, ky çift, ky poet i famshëm dhe kjo. Një me mm -hmm. Dhe një shtëpi e madhe. Bukurosh e cila merret me shtinë. Dhe shtëpia është si e gjallë për këtë, ajo ndjen. Ëh. Mm -hmm. Në muret e shtëpisë në atë sikur sikur ka një zemër, sikur ka një një ind për të alxilta të këtyra gjërave. Edhe një ditë kretë pa pritur një mëngjes si ja abe, një mjek Një doktor i luajdur nga Ed Herris, që është si një kumbull e thatë. Mm -hmm. I fish kur fare aty. To, edhe edhe i smunë, sepse vetëm kollet gjithë kohës. Më shumë se sa doktor a ish i smunë. A i thot jam doktor, mm -hmm. po a i vetëm smundje. <laughs> po a ishte ortoped. A ishte për doktor. Po a i veret. A ishte ortoped. A e... ishte, nuk ishte fix një doktor. Me ishe si më bërë përshqybje se sa shëndet ligisht dhe doktorit dhe <laughs> do me të. Se mund kështë e qënë avokata, Po shko, edhe a i ishte Me një së mundet, që ishte drejt fundet Nuk ishte drejt jetë oso Sepse a i kishte menduar Si kur kjo kishte qenë një bed and breakfast janë Si këto, si bujtin U mm -hmm. ti shkon, ka qifte që i hapin shpita Dhe nëzirin dojnë para Me dhoma të borsh që kanë Që si shte rasti, ta nuk nëzirin e dhoma Me qira Po a i ishte i keshkuptuar Dhe në bas ti, a vjen dhe shosha Që është Michelle Pfeiffer Që është Michelle Pfeiffer Edhe këta janë Edhe aty fillon një qërodi e jarëzakonshme Midis egos të këti burri të shpis E cili do t'jet bujar E do t'jet E kebër sush Shumë Shumë i dhe në basë këtyre Shumë i këpëritës në basë këtyre Bëndë gjdoj gjëpër të tjerët mm. E, po i pëllqenjë Por që prapë është merë kënajsi individual Po, a ju kënajq Dhe tani Edhe gjërat qëkojnë Kaç këtu ndalojmë mendoj se këtu që ka qenë traileri me Private, nalëm, dhe të gjitha. Kaçi ka qenë traileri, kështu që këtu ndalojmë. Pastaj gjërat fillojnë edhe bën çuditshme. Shumë çuditshme. Esh ka shikojë. Dhe dhe ideja është kjo që që mbas filmit metafora është edhe këtë regjisori e ka thënë, kështu që mund ta thepi edhe ne. Edhe Jennifer Lawrence unë dëgjova një intervistë ku ajo thoshte se që kur mora vesh se Arnofsky kishte një projektun i thash duat të takoj më njëherë dhe i thash, po pa, patur akoma një skenar, vede me i detë që e kishe. Dhe i thafë pojëm për skenarin, për edhe si burë. Shikë, <laughs> kërë. Se, ka një litje bashkë. A, nuk e di. Oh, oh, oh, uh -oh. Uh oh, oh, cish. nise, ok, dhe dhe vazhdim, kjo është ka të bëj me Kardashian, për shumë po. <laughs> Gjisesi, ideja është, që, që kjo është nëna naturë, kjo, qëarë, Personazhi Jennifer Lawrence përfaqëson është planeti Tokë. Prandaj është dhe, edhe madh. Dhe shtëpia. Është mm -hmm. është është planeti dhe është dhe njerëzit paftuarit, të pakujdesurit, domethënë ata që e keq trajtojnë shpirtin e miqve. Ati janë, që ne bëjmë ne, domethënë raca e njerëzore, se si <laughs> mund të çojë gjëra drejt drejt shkatrimit. Dhe po të shikosh referencat biblike që janë janë të shumta në. Mm -hmm. Në filmin e këy vjen nga një tjetër film biblikar, nuk po Rinuan. Pam. Si thua, si si thua? No, që? no, më është si pam. Shuç e vëntuaj, kishë kë Kainida Billing që do të ndodhi gjatë këtij. E nejse ka shumë elemente. Ka shumë gjëra që ne nuk do të themi më mjaft. Po ideja është që nëse nëse njeriu nuk tregohet i kujdesshëm, gjërat për planetin do shkojnë keq. Kjo ke është ideja. Edhe filmi <të> ishte shumë i mirë. Edhe duhet parë sado të flas unë sigurt ta tregoj nga fillimi në fund dolta. Nuk mendoj se do ja dal dot. Filmit jo, duhet jo. parë është të... Se tërgojnë dhe shumë bukur, ja Dhe të ashojnë më një Se tërgojnë shumë bukur, e? Ja jo. Jo. <laughs> Mir. Ja Mirë Këti se saj ndjeshe më jam mund Që që tani mi ishtë dashur <laughs> Vetëm baby do të themë dhe kaq Ikim të ngeti vetë <laughs> Dua një këngë anglezë të malë, të, të mandinë se Së për mundit se të tregojnë për Kaj zë qifës mi ishtë dashur Për të më shpëtuar mua Nga vetja ime Tani, në klab e fem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 Këdhelje të ëmbla të kësa shikon një film. Dreka familiares të djelës në dhomen e ndënjës. Të qishërat e fëmive që luajnë me njëri tjetrin. Grohtësia e dhomos të gjumit në një dit me shi. Jeta është plot momente të bukura. Tani, lumëtorin e gjenë në shtëpin të ndë, me kredi për shtëpi nga Tirana Bank. Kredi për blerje, ndërtim dhe rikonstruksion shtëpie me normë interesi fikse për vitin e parë 3.5% në lek dhe 2% në euro. Tirana Bank është gjithmonë pran ju dhe do të vazhdojë të plotësoj kërkesat tuaja. Tirana Bank, tani mundesh. Un jam shef Renato MeKolli. Sot do të gatujoj për ju recetën e makaronave më të pëlqyer në botë, por më parë pak muzikë. Çfarë ndohet peri më festa? Spagetti bareti dhe salcën e re bareti. Hmm, mos ka maruar t'i qka? Erë <të> dhe miqtë. Gjeni të gjithë gati për makarona bareti. Sepse të duhet vetë makarona bareti. Salcë bareti dhe imaginata ju e i sigurisht. Elka, psilësi praniush. O, oh, pas ka ardhë një student e re. E bukurë, e? e gjatë. O, oh, po vjenë drejt neshë. <gjën> uh, <gjën> është ana më, shoqej klasës, s'ke faqe nuk dallon gjë. Ke 4 vjet me të njëjtat syze. Shkolta italoptik edhe ndroi se Lenap. Italoptik me rastin e fillimit të vitit të ri akademik bën 30% ulje për studentët, cilësia më e mirë xhallave dhe konsulencë në përzgjedhje. Italoptik tek Selvia në Tiranë, tek Kati i dytë hyrja Leila dhe pranë AVNS në Fier. Kur dërgoni para me Western Union, ju dërgoni shpresë dhe mundësi të reja. Një ritje frymëzon një tjetër përpjekje për më të mirën kudo në botë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 Western Union, moving money for better. Nëse keni një hotel të ndin apo punon në këtë fushë, kurse i plotë një vjeçare për hotelier në Hospitality and Tourism Academy ju jep mundësinë të njihni dhe zotëroni të gjitha departamentet e hotelit: bar, restorant, reception, housekeeping, finance, managing, marketing dhe burimet njerëzore. Për regjistrim, kontaktoni në 068 200400 ose na gjeni në Facebook apo Instagram. Hospitality and Tourism Academy. This is Club FM 100.4. Ora është 9:18 minuta, jemi me kruajtën e mëngjesit në Radio Club FM 100.4. Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Altini, Olta Lori, mirëmëngjes Gjigaka. Mirëmëngjes. Tani skuamish dashur që frymzohemi me Jerin, e cila ka zgjedhur një shprehje për ditën e sotmë dhe më një herë pas saj kemi Oltën, e cila do të na tregojë se si është mm -hmm. moti ose parashikimi i ti tij për sot. Atëherë, shpreha që un kam zgjedhur për sot është nga Maya Anghello dhe është kjo. Njerëzit do të harrojn ato që u thonë. Do të harrojn ato që u keni bër. Por njerëzit nuk do të harrojn kurrë se si i keni bër të ndihen. Aha. Oh yeah. <gjellë> Aha. Më ndihaj këtë, më pëlqem shumë. Shumë bukur. Faleminderit e tjerë. Të lutem. Edhe një herë tjetër. Dgjoni pak nga poeti amerikan Mae Anghlu. Njerëzit do të harrojn atë që u thoni, do të harrojn atë që u keni bër, por njerëzit nuk do të harrojn kurrë se si keni bër të ndihen. Është bra. Është këtë. Oh. Ëmirti, e pramos më, e pram pra, se është goca Goc më mend ajo që i ka thënë vogjëra, s'ka nevojë për e pra. Po nuk lanoi mend fare ajo që ti gjënim në çfarë. Ato që qeshin dhe në kinema. Oo ajo ishte më smorta. Oo, po, po, po. Ato ishte. Kishte vje një grup me çupa që Ato ishin në kafe, nuk ishin në kinema. Nëse ndonjëra na dëgjon prej tyre turp tu vi. Jo, nuk duhet të them turp tu vi, atë është hua çifra, më faleminderit, por uh, e them mund direkt. Por ideja është, ato qeshnin, ishin, ai ishte një film i cili s'kishte asgjë për qeshur, ja. Mm -hmm, ah, Absolutisht asgjë. A dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe ishin ca ca ku diu të thashë çfarë dijuai. Kishin ngatruar për ofensiv, kështu po. Kishin ngatruar adresën thjesht. Por shijonin filmin por në një komplet komplet tjetër. Së kishtë asë që përqeshor, edhe është Tuat t'i dhe t'ua Ka ishtë buda lashë janë valë? Edhe është pjytja vetë me që kegë Do t'ngrishë t'u është, ka ishtë idiotë e jeni? Um, ha me folëti, thë e, ka ishtë idiotë e jeni? <laughs> së pëse është, e ke përësushtë Janë këto pjytit e nga rkuar altin Që ne pa të duam Që jemi si gazetari, përdorim Lori, kur do më daloshë së vjeturi? Kur? 30.000 <laughs> qënjë <laughs> Ja, unë s'po them që thjeshtë Pyetje, një pyetje bërëm Do pëthëm për gjithë mod Lori është është safe nga jo, nga jo pun është me të dhenë me Lori Po së bëraj du të rinë të mosh Nuk bërë, nuk filon do të shi Po, kjo është e vëndë Reqizore edhe A shuar Si sigur Në përqenë shumë pa, Lori Qësherë është të bërë Një qësherë është të bërë për. Për. Kështë për. Kështë kështë për. Kështë <tës> Djegush gjera para se shkonim të shikojmë filmin. Filmin me çfarë fjalë sot kemi bileta më ish dashur për filmin Mother nga Darren Aronofsky me Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Michelle Pfeiffer dhe Ed Harris יש në Cineplex sonte në orën 15:30, në orën 17:45 minuta, në orën 20 dhe në orën 21:30 ka startet të këtij filmi. Muan pëlqeu. Jeri dhe... dhe... po Jeri dashuroi po Jeri tha unë e dua atë person dhe ka mjere, ka personalitet më me, me, me veprën e Aronovskit e ka e vërtetësh nuk e mahoj te... pa, e pamohun e <laughs> lesun gjithatë kësherin për ta pa për Jerit më kishte bësur zëre priste e ke të drejtë te Lori e shet filmin e Qerosit po Aronovskit nuk e Aronovskit është shumë i mirë gjithsesi po Um dhe po para se si shkonim anjë te Arnosi po mm. po merresa me me Çunin, i cili ngërm kishit. Jo, e di çfarë. Ngërmati bëri vetë dhe di që ka qenë rekord sepse ka bar, i ka bërë detyrat në më pak se një orë. Wow. Bëton. Bëra si parë çajë dot. Si duket mm. po ja merr dorën. Bravo. Po ja merr dorën. Kishte të thot më qëra fjala. Kishte të thot kutohet. Ah, okay. mm -hmm. pa po para se shkonim te si ngërmat. Urdhëro. Është vetë thjesht. Është, është e thjesht, është e thjesht, ndukje, gjitha janë thjeshta në fakt. Po kanë Për ne të gjitha janë thjeshta tani. Është vetë tashtron. Është, <laughs> është puna ti bësh dy njësoj se që e bën çu është. Nice. Para se të shkojmë me Nadia, ai vjen Thornton, shikojmë Mr. Bean. Mhm. Shumë Mr. Bean, okay. Po ç'nisni ti? Ti do të thuash që kalove nga dy realitete. Nga Mr. Bean? Po. Shi të shikojmë Mr. Bean, po dhe dhe donte të shikonte Mr. Bean klasik të vjetrit. Mhm. Mhm. Ato dhe YouTube i shplot me Mr. Bean, kështë shë. është gja me mirë në botë ajo, që kam lidur celularin që lidet me, tele, me televizorin, dhe i gjej i gjërat shpejt, i gjej në celular mm. në YouTube, dhe pas e vetëm i them, i hedha tje dhe, dhe i shikojnë në televizor. Tak, tak, tak, nëzora njërën. Dhe ishte Mr. Bean që feston të vidin e ri. Mm. Mm. Mm -hmm. Kur ishte i papërga titur dhe i vinë atë dymisht në shpi, Surprise. edhe vë ato tre, po, vë ato tre, ka rigët për balë, i ka bër gjithë vetë. Edhe kapelat për letër i kanë nga gazetat. Ëh, mm -hmm. se s'ka s'ka s'ka shpenzuar fare fare fare. Për atë gjën. Edhe është ajo seria ku merr shkopa nga degët e pemës, nga dritarja e kuzhinës, i lyer me marmelat ato, sepse s'ka sa kujdirja e tyre. <laughs> Do kujdir drutshka. Shkopa të majat e fundet e degëve të pemës është është është dimër është 31 dhjetor. Edhe ka vetëm një kështu, një Cita ju at çibuk. Datë e harvest, mizeria. E ke më thësh këtu ia vështova. Ka një çibuk te dy shkolla. Ata nuk ishin të ftuar te <laughs> fundit. Ëh, jo, ata ishin të ftuar. Së bishen. Ata ishin të ftuar, por tej në spital, uajën Oren, sa bën është që vini mëmësi, Oren përpara dhe thonë, "Oh, erdi vitjeri." Ikin dhe shkojnë tek tek vajza përballë. Edhe dalin të nesër në mëngjes se kanë mbyllur me ata ata në fund fare. Sepse këju që njëri nga ata burrat ka harruar kapelen tek oh. tek Mr. Bean, ndërsa Mr. Bean Dernazme në shuar specë, ka fjetur shpejt. Ka shkuar ka bler ça gjëra. Ëh. Mm -hmm. Dhe me syre edhe, edhe bojë për të lyer shtëpinë. Dhe ka një ide që të fusë një kallëp dinamiti brenda në po kutinë e bojës bash da lëjë gjithë shtëpinë për një herë. Ka zënë vetëm dyelët e dritareve i ka bërë me gazeta kështu. Dhe e bën atë gjë. Por në momentin kur këy hyn për të marr kapelen, që shpërthen boja dhe si dohet ta e fikë si atë gjënë mood për me gjet kapelen. Pa shumë e mirë, Mr. Bill. Të ato këtë këtë serit një shumë pa fjalë fare. Zeta. E, a, a, a, që pak. E lo, Bill, e lo, Bill. Të de! Nëj, se është mirë kërri ndanë me fmië, se këtë anë, mendoj unë, gjerët cilësore kështu për të parë nga. Dua të tregojnë në jena të gjerët gjerë që kanë qënë për para, po që ja vlenë do më në që ti di. Si Pink Floyd, për shumë, mm. apo The Beatles. Se sot me që rafjala Sot e zgjidni ju muzikën në klukën e mëgjesit Që që mund në kërkoni këngë të ndryshme Në 069 207 222 069 207 222 Dhe ne do luajmë ato këngë Që ju kërkoni Kjo rrathës më gjithasur është nga Pink Floyd Pikërisht si që unë e përmenda Kam të blina ma Klab e fi Just not if you can hear me Is there ready down i'll heal your pain down well i can ease your pain give you Kërënë në kërënë kalqeto, se ishet duke pasë rinë e funi të lenovelës me Elton. <laughs> Nga të regojë më në funda Adi, kur erdi porosie e birave. Disa gjera nda e mbetë me miqtë, elbarë, birë për miqtë vërtet. Tetori është muaj në dërgjëjsimit për sindromën down, bashkohu dhe ti. Eja në Body Walk Tirana, organizuar nga Fondacioni Down Syndrome Albania, marshojmë për shkakun e individëve me sindromin Down. Eja të kesh një shok për kok, për kratejë. Më 1 tetor nisemi nga materniteti Mbretëreshë Geraldine në orën 11 dhe mbrym në qendrën Tregtare Toptani në orën 12 ku na pret një aktivitet argëtues për të gjith. Solidarizohemi dhe informohemi mbi shkakun e individëve me sindromin Down. Eja të kesh një shok për kok, për kratejë. Më torë, 1 tetor, ora 11 tan materiteti timbetësha Gialaldin den 12 në qendrën tregtare Toptani për një algëtim të paharrueshëm the greatest radio personalities the best music the funniest shows This is Club FM. Nice që janë dëtur. Të gjënë mëjesit në, në valët e Club FM në 100.4. Unë jam blendi këtu bashkë me Jerin, me Altinin Oltën dhe Lorin. 733 minuta në këtë moment. Oh, dhe aq është. Të ulta. Koha për Dije, Olta, nuk kemi bërë akoma motin të lutem. Oh, nëse ojtë. po. Mm -hmm. Do bëjmë pak motin dhe më një herë pasaj do të hidhemi në një lojë këtu në Clubin e Mëjesit. Për të testuar gjithnjëorit tuaja komunikative mbas pak vetëm mbas pak eh, por tani olta me motin je bi olta 17 -ra -ra -ra gradësh në këtë moment e 23 ta -ta -ra -ra -ra -ra. do jetë maksimale për sot dhe vetëm 25% shanse për shi Wow, më vjen mirë falëndërsira, por jo pikime. Okej, okay, jo pikime oh, miqlar. Dërkohë fundjava parashitet po. me vërsëra 23 deri në nesër maksimala dhe 25 për të dielën. Por shi nuk do qet. Faleminderit Onda. Dërkohë edhe Vlorit që dje besoi doli parashikimi i im për shifas ditë. Për shifas ditë fiks 405. Fiks. <coughs> Ç'të them atë po? Jo jam pa fjalë, por më yeah. thën po fundjava. Jo jam pa fjalë Lori. Po. Më duket <mimim> se është super. E, e jeni gati? Do të luajmë një fjalëkalim këtu në klojën e mëmësës miqës dashur në klavë familje 104 loja ku ju mund të merrni pjesë. Rëndësishëm, a do të jenë 4 fjalë. Ëh. <mimim> se I think kemi uh, kemi çfarë kemi? Kemi një detyrim kontraktual në këtë moment në një spot për transmetuar një gjë. <mim> <mim> <mim> Okej, okay, shumë. Okay. Pra kemi konfirm. Okej, okay, super. Atëherë. Atëherë loja fjalëkalimit miqës dashur është e lehtë. Është e lehtë. Un do të jap Jerit një fjalë dhe do të jap Lorit një fjalë. Ëh. Mm -hmm. Dhe Jeri dhe Lori duhet bëjnë përkatësisht Altinin dhe Oltën të thon ato fjalë. Mm -hmm. Ëh. Çikta kanë në duar. Okej. Okay. Se sa të avdo janë ta bëjnë këtë, kjo është për tu par. Por do të kenë vetëm një mundësi, vetëm një fjalë. Vetëm një fjalë. Qushe je un pa më ka po them të nisim me fjalën e parë urdhro kur e ke ti do të bësh Altinin ta thotë ju kam you can be çifta ah, së proxshme okay po kurse Olta do të luajë me Lori na paskesh ka daro Olta na kën a e pse e bura këtë ti baby <laughs> duhet të nis un e para po pa? natyrisht mm. nëse dëshiron mund të nisësh e para atëherë keni mendjen Lori dhe Altin dëgjoni me kujdes Jerin dhe oltën Jeri e para Dhe ju di gjuës Nëse gjeni se qarë shfjale që Jeri do të përpishit bëjë Altinin të thot Ate reju lutëm Dërgojni në 06-27-22 Pari do të fitoj 2 biljeta për të parë filmin Mother, Son Tenga, Deren Aronofsky në Cineplex mm, Altinim Pa Jacket Jacket Jack Ja Lore, hm? më përthehen Off, sa thjesht kështu. Bërtelori. Boltiota. Kopsa. Bravo. Bravo, është sakt Kopsa. Tum lumt Flori. Në fillim e ç'të them tani ndër. Megjë kjo hiku, a mund të bëjmë dytie? Urdhro. Jo, se në fillim un po mendoja Jim Kopsa në fakt. Po pse se Jim? Okej, mund ta përdorëm. Për sigurisht, dakord. Un përdorësh Jim, të sigurisë Jim të sa dëmorisash. Ka shumë Jimat. Edhe Jim i ndihu shumë mendojën. Okej. Un bëra thjesht një pyetje për të sqaruar, nuk ka problem. Mundosh të, mundosh të xhim m dhe në kas maginisti. Po, ashtu funë vonë. Po do të lidhjen me se ndërmjet xaketës dhe mbërthehet. Thethash të jetë një kështu. Nëse ti je fitues i si Iranit. Më të parë ju lumt Alta dhe Lori, ju lumt. Do të do të shtën diçka, ha. Kam pirë akoma kafe. Një sekondësh, një sekondë. Mos kam pirë akoma kafe. Një sekondë. Duhet nga vështrimi i aty. Luaj arrogancë që është zot. Atëherë në dhe. në raundin e dytë Altini Filon... do të mundohet të bëj jerin, të thotë fjalën së drejtë dhe e vërtet. Edhe ajo dhe është e smur, edhe unë skam pirë kafe atum. Fillon Lori. Me ndryuam rolet, pra ti do të shohësh fjalën, edhe do të thesh ti i pari me që ishe fitues. Mos u emocionoj Lori. Sa më pak zhurm, mos ta bëjmë lojën. Jepi Lori. Përpëtova një moment e... Ollë jamon se shiko letrë Atyu kërë këmë bërë Lori Tre nëllëta Shina Kujtës pra nuk është fjalla Shina Radhën e ka altinin për të bërëjërin Tre njështë Fjalla që të Lori dha Gjim Kopsa dhe Makiniste E sakse Bravo. Po më fal, Jim Kopsa qojet një fjalë? Je ti, ti mre, ja futë kod me fund, dëshoj. Jo, ti ju digjeni, kështu që u mbisni një fjalë. Jo, ju digjeni, po sepse është një fjalë sa e bëra un pyetjen. Un prandaj e bëra fjalën. Ai tha tre. Jim tren? Kopsa ishte një. Jim Kopsa dhe jo, nuk ishte vetëm një. Sa thash vetëm Jim Kopsa. Okej, këtë i shojmë te Diego. Okej, do të thotë që ju keni dy pikë dhe kta s'kan më kohë asnjë pikë. Ai gzuar lor. Raundi i tretë. Kujdes, ieri de këtë radh. Një fjalë, vetëm një fjalë. Nisë Olta këtë herë, me që janë fitu oh. <laughs> <Oltar>. uh, <clears throat> e Pa tjetër Aha, qarëshbi Atërë Olta Një fjal Gërm Së të në demonet ti Shht Alphabet yeah. E pasakt Jeri Kërm mm. Jeeri dobej okay. Altinin të thotan një fjalë. E huaj. Karnao. Hua. Ah. Altin. Ora do të thaq germ. Jeeri tha, gërm. Jeri tha Thak, e, hua. e huaj. Alfabeti i Lori dhe s'ishte i saktë. Mm. Fjalor. Jo, ja. nugar shjalor edhe një herë tekolta. Kemi thën gërm e huaj dhe fjalor. Jo, fjalor si pëlqej Althini. Okej. Ë e fundit. Ë e fundit. Stop. Kaç? Ulta. Lori këtu. J j. Jo, e pa saktë. Okej, okay, radhavejerit. Pra kemi gërm e huaj, uh, e fundit. Des ieri do thot website website w bravo, w është sakt, okay. 2 me 1, të lumt, të lumt. Wow. Ja 2 me 1, them barazim sa është. Jo, jo, jo, 2 me 1. Vetë doja ti më vjen keq. Ke një ndryshim se pastaj çu pat. <laughs> tani ndrojnë para prolet? Domthonë tani ndronin altini... para prolet, po tani e kanë okay. nëse do të arrijë që thot vetëm vetëm një fjalë altin. Po më pa. Është jashtë. Kështë mundësi një shenjë dhe mbërëm oltat Bërët dy gishtat Në ka shenjë A <laughs> tini dhe jiri me oltëm dhe lorin Apo nëse avantajës do të lojë Dhe lojë do të marojë Këtu kjo është hele e fundit E ka altini ladon Kështë që altini edhe dhe lori Me qeni ne imi fituasit Po i bjeqët një si altini Vedëm me një fjallë të lutëm Qështë që që që që që që që që që që që që që që që që që q Altini. Altini, një fjalë për jerin për bër të bërtë thotë ata që është fjalë kalimi që vetëma i edhi Gjilpër Shpim ja. Ja. 069 27 222 <gjilper>. nëse ju do në kluani Fjale parë që Altini dha ishte gjilpër Jeri tha shpim dhe ishte pasakt La dhe lorit Centro centro volta. Grep, un sap. Grep është e pasaktë. Grep është e pasaktë. Kemi Gilper centro deri tani Altini jep një tjetër ndim i Jerit, një fjal. Një fjal vetëm. Pe. Pe. Jeri, pe. Gilper. Centro. Centro. Pe. Centro, pe. Thur, thurja. Thurje. Ë pa sakt. Jo, ë pa sakt, por ë pa sakt. I jepi Lor. Zilper the pet, the centro, the centro. Lori, një fjalë. Figura. Figura. <laughs> Figura, olta. Zilper Se Centro figura Cëndisje E sakt, okej okay! yes. Je pe këtu, se je, je, je, pa pande është, <laughs> Shkaj treve një për zotë, bravo <laughs> Në temi dhe një mire, me vëmeste cëndisje Në temi për më të ndimonë Altini dhe jeri sa kjo figura jote. Po un gatohash, po çdo sa figura, nuk e ke pse ta përsekutosh. Në, bon, uh, ja, ja. si në fakt, fak, Olda uh, ishte ndim figura. Uh, Mosmë ne. Ish. Mendoj se ishte. Dhe... Un gathe figura Lorit lori e gjelle. Alimderit, tani mi ish dashur fitues. Oltan, dhe Lorit do të shohen në një tango. Si jajeni. Me këtë këngë. Jam veshur për këtë, po ska gjelur. James Blunt. Goodbye my lover. disappoint you or let you down should i have a feeling guilty or let the judges front cuz i saw the end before we began yes i saw you were blinded and i knew i had one boy so i took what's mine by turn all right took your soul out into the night It may be over, but it won't stop there I am here for you, if you'd only care You touched my heart, you touched my soul You changed my life and all my goals And love is blind, and that I knew when My heart was blinded by You have kissed your lips and held your head Shared your dreams and shared your bed I know you well I've been addicted to you Goodbye my love Goodbye my friend You have been the one You have been the one for me Goodbye my love Goodbye my friend You have been the one You have been the one for me I am a dream And when I wake, you can't break my spirit. It's my dreams you take. And as you move on, remember me. Remember us and all we used to be. I've seen you cry. I've seen you smile. I've watched you sleeping for a while. I'd be the father of your child. I'd spend a lifetime with you. I know your fears and you know mine.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 enia's best radio station Mirëmëngjesi, mirëmëngjes. Mirë se Mirë Mirë keni ardhur në klubin e mëngjesit në valët e Klabe FM në 104. Hello Blendi. Ja u pam, unë <laughs> foj. Mirëmëngjesi, është shkua tani më i dashur për të folur për në klubin e mëngjesit. Mhm. Mm u është rada për 10 minuta? Wow, wow. 75 minuta më mi zgjat. Sa shpejt që ikën, nuk më. Po, shkova për të folur për për lojrat tona të reja këtu në Club e Family 100. Mhm. Kam sa emra të rinj këtu ieri, tan, që do t'ju shkatrojm fare mbas oh, pak 16 urë. Do të, ja, ja, të, ja, ja, oh. të keni sin që oh, ne do të diro. Dua, dua që Ketë sa më shumë shkatërrim, sa më shumë harmoni. Po po, sa më shumë dhimbje zemre. Normalisht. Angst, normalisht. Skam gati anagramën akoma, sepse po merresh me gjithë këtë gjë. Çi si e bër, si Çka s'është bër? I kemi bër si me <laughs> letra, letra, letra. Letra lojra. Letra lojra dhe shumë bojra. Bashka kemi uh, disa mish këtu në studio. Mm -hmm. Keni t'gjuar që këto kote fundit është t'volur shumë edhe për uh, universitetet, akreditimet Pa Ja, një të bër, rinjë pa. që fillon e të universitetin për herët Pa pra. tjetër Po të flasim me disa nga mm -hmm. mishtan të kë universiteti metropolitan tjera Pyosim ata për Qarë bëhet Qarë po bëjnë të rinjët, qarë po kërkojnë, qarë po duon mm -hmm. Si është situat E tjera, e tjera, e tjera Par është njërin që kështë vëndisht ka në Facebook, të është... Që farë? Ishtë nga këto njoftimet që një gjisin për punën e... e Dvajturit në Gjermani. Mm -hmm. ah. Dhe... Titulli madhë i reklames ishte... Edhe Gjimnazi mi afton. Oh. Po, ju betohem, po, ishte dhe me hënë pun në Gjermani, të është, me gëra më të voglja. Pasaj hapesh në gërma të bërshin shumë të dvaj, të është, edhe Gjimnazi mi afton. Pa, më? Nëpërsa ke këtësa numra telefoni, pika kontakti ku ti mm. duhet njoftohesh me këta njerëzit që të çojnë në Gjermani. Edhe gimnazi mjafton. Po thon tani. Wow. Kështu që po i kërkojnë, i kërkojnë edhe me gimnazi, duan me gimnaz, ke parasysh. Që... Kështu që jemi shumë mirë. Jemi shumë mirë, po. Jemi shumë, është një gjë që, që ka ndodhur në të gjitha vendet pra. Largimi këtyre njerëzve. Shikoj, kur Kroacia është e njëra nga zonjat që kanë pjesët e ekipit negociatorë të në të Nekociatave që ka bërë Kroatia për t'hyrri në bashkimin e Europian, kër ato në bënë Kër Kroatia i hyrri në bashkimin e Europian 200.000 Kroatu lërgua Me Kroatia mm -hmm. Dhe shkuon të punonin Sepse në atë moment, atë mëngjes Kër Kroatia u këdi pjesë e bashkimin e Europian Nuk ishte asgjit që ta pengon të Një doktor në Dubrovnik Që t'punon të doktor në Dublin për mm -hmm. Ose një elektricist Nga Zagrebi që t'shkuon të në Zyri vetëm qyteti duhet të jetë me të jetën gërm nga qyteti që vjen, thoshën ata. <laughs> Ska asnjë vizim tjetër. Këto janë rregullat e Bashkimit Europian. Ëm, um, kështu që, kështu që në atë moment njerëzit ikën. Njerëzit ikën sepse mund punonin kudo, mund punonin kudo, mm -hmm. por këto nuk e ndalon dot edhe pa qenë pjesë e Bashkimit Europian, siç është tani për shembull. Kur Gjermania i domën të mirët, Gjermania i merr më të mirët. Sot kemi doktor po, na duan në Gjermani, le të vinë. Le të vinë. E janë. Ëm. Mm -hmm. Qëçë edukimi arsimi është shumë i mirë për individin. Dhe për Gjermaninë. <laughs> duhet për Gjermaninë. Për, për, për shkak të Gjermanisë, po imagjinojnë, po imagjinojnë, nëse për shkakun ne flasim, se flasim vazhdimisht për reforma në arsim, universitetet publike, fondet e investuara 5% duhet të shkojnë për arsimin që nuk shkon aty e aty e aty. Po gjithë investimin që bëhet për arsimin e lartë, nëse ti merr Gjermaniën në fund, por çajë edukuar të dhënë. Ti ke investuar miliona euro. Tek njerëzit për t'i bërë me shkollët lartë Dhe në momenti që ata janë me diplomë, ti merë? Gjermania Grua e zënja Grua e zënja është investimi... Kutë e unë të është? Do shashtë t'i investojnë për arësit Vetëm për bijozë <gjosh> <gjosh> <gjosh> Se aty s'ta e do të Gjermania, 50-50 A kutë e unë, nuk e ti, nejse Kshushem toda e të tjera në klubin e mëgjesit po um, kam përsëritur që Angela Merkel është njëri nga personat tek të, të kjo lloj. Kështu që, që kur të dalë fytyra e saj nuk e di se çfarë do të bësh ti. Zë zotrin. Yuba djonin klubin e mëgjesit në valët e Club Fem në 100.4. Sot është e përmendte dhe muzikën e zgjidhni ju nga un blending, nga ieri këtu, nga Altini Antje, Olta Camtutje dhe Lori. Një mëgjes fantastik për secilin nga ju. Keep oh, bro. It's clear I'm in twisting and turning further from my home Eon like a new moon rising fears Through the rain and lightning bond dream I'd into this great unknown And I don't want no one to cry But tell him if I don't serve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 that's all i want you said back pair key fly your first class through the air airbnb i'm the best you had you just be comparing me to me i'ma add this up to if i put you on my phone and uploaded it it get maximum views i can't do in the clutch more than lipsticks and phones why you fake cologne just to get you a look Mirë mëgjes, më blendi, mirë mëgjes, altini, olë të lori Mirë së të vini në krybinin mqesit në Vale dhe Klab FM në 104 Ju përshëndesim që të gjithve unë jam blendi të bashkë me jerin altinin Mirë mëgjes Me olë të në dhe lori në zhem qes nga ora 7 deri në orën 10 Në këto omente ora shënon 8 e 7, 7 minuta Dhe unë kam një, kam një anagram Më në fund <hë> Më mirë vëndë së sakurët e Ja, të shkojmë këtu dhe Anagrama në klubin e mëngjesit. Meti krehur. Edhe një herë lutem, Meti. Krehur. Jo krehur, siç do duhet të ishte me h. Po, por pa h. Meti krehur. Krehur. I Meti krehur. <coughs> meti Kreur 069 20 70 222 069 20 70 222 069 20 70 222 Meti Kreur Zonë Zotrim Anagrama Nëse ju e zgjidhni keni për të fituar një durant këtu në krye në mëngjesit dajë durant për ju do të jetë sot një or nga primi moçes A kujt e tha Bravo Alta 069 20 7222 069 20 70222 Më ti krehur. Jeri, <gjali> <gjali> s'i dreh për ty. Dakor. Kujdes. 069 20 7222 Jeri, nëse ti e gjën, ti nuk e përfituar një or, por do fitosh dy bileta për par film Mother <gjali> sërish sot në Cineplex. Dakor? Dakor. Ups. Qështë 0-6-9-20-70-22 është nëmëri miqda që më nashruan e aty edhe për kërkesa tuaja muzikore për ditë nësot, me sëpse është e premë dhe muzikën e zgjit një unë në klubin e mëgjesit. Ne gjdo mëgjes në orën tëtë ju prezentojmë edhe me klipin e censuruar nga këtini mm -hmm. gjdo dit. Në fakt e kemi jetur në dje. Kjo është nga djenë sëpse pa. ishte gjetur klipin më parshëm i censurës dhe jako e keni. Kujdesë zyri e pa mëshirshme por bëhet nga 200 mijë larva dhe kujdestarët e tyre të cilat kërkojnë të ushqehen me 30 mijë viktime në ditë. Aha. Shiko bravo. Uria e pa mëshirsh, pa mëshirshme. Është ka gjetur shumë vështirë, mm. uh... e di, ieri as fare te kjo lloj. To <laughs> po, kemi parashikuar për festa të notore të gjendet, 28-29, kështu që Këmiko, këmiko, dhe rjetën rëvë. Dijonit dhe një herë. Kësa juriet pa mëshirëshme, por bëhet nga 200.000 larva dhe kujdestaret e tyre cilat kërkojnë të ushqehen me 30.000 viktima në ditë. Këllë qashu? Unë duha, po duha se ta provoj. Po kam frikë pas e se i gjeje dhe do më bërta saltini, kështë që nuk duha ta qëtësoj arjun që përtena. Ta? ta provoj njerë? E mbajo në tërbimin e ti. ti Provoje për i rejre Armata Eee, sa ljarë që i e Armata e kësa i urije të pa më shirë shme O, oh, po thash në mashkullore, po Pam Djena thash në Në mashkullore, pam, pam. Që që së është armata Në mm -mm. është armati, po së nuk shkon Ti është e provova E provova, në nisa, edhe është timen Unë i lavat duart Kujtes me Me t'i kreur, mishdashur, kjo është anagrama, me t'i kreur Në tërkoj një pyte nga aktualiteti për të futur pak edhe në linjë një gjerave që janë duke ndodur mm -hmm. Në klap e fem në 104 Jo e dini se Presidenti Turk, Recep Tayyip Erdoğan, ka një krye armik, si që konsiderona i dhe është Nga në teter isha le ati ti Gyllen Gyllen mm -hmm. Këti ka bërë një propozim të anin Erdogan, Shteti i Bashkuarve të Amerikës, çnë rast se ata i dorëzojnë Gülenin në këmbim, këy do u dorëzojë atyre. Çfarë? Çfarë? <x2> Këm, mos saq. 069 2070222. Kë do u dorëzonte supozohet Erdogan i amerikanëve nëse ata i dorëzojnë Gülenin. Të kemi në Volkswagen Club në pjesë të 27-a dëm 10 minuta tani ka për muzikë ju e zgjithni sot, kjo është kërkesë muzikore më të dashur. E për më bëshur të një mesa dë gjoj në së fond është Diana a në cila është bërë pis Michael Jackson që ja këndonë këmbën You'll never make me stay So take your weight off of me I know your every move So won't you just let me be I've been here times before But I was too blind to see That you seduce every man This time you won't seduce me Just saying that's okay Hey baby, do what you're pleased stage we promise portion of fame a life that's so carefree she's saying that's okay hey. the key to civilization and all it will cost you is everything askush mund ta na shkujt te vërtetit horizon port ryan gosling blade runner 2049 nga pestë tori në cineplex tre surpriza për ju nga all in one market hipermarketi më i ri në city park tre super ofertat e fund shtatorit Produkte ushqimore 30% më lirë, produktet shtëpiake 40% më lirë, reparti veshjeve -20%. Nxitoni të përfitoni nga kjo oferta fantastike me çmime në kosto. All in one market pranë familjes tuaj. German Optic, distributori ekskluziv i xhamave optik më të mirë të tregut gjerman të firmës Rodenstock.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 Unionet, Western Union, kudo dhe kurdo pranjush. Universiteti Metropolitan Tirana, i vlerësuar excellent nga agjencia britanike e akreditimit. Vizitoni umt.edu.al për të njohur me programet e studimit në tre fakultete: Fakulteti i Inxhinierisë dhe Arkitekturës, Fakulteti i Ekonomisë, Fakulteti i Shkencave Kompjuterike dhe IT. Universiteti Metropolitan Tirana. Burimi më i vlefshëm që kemi është inteligjenca, kombinimi i inteligjencës njerëzore me atë teknologjike. Ne këtë po bëjmë prej 6 vitesh. Eja edhe ti, Hive Hub in Towns. Universiteti Metropolitan Tirana. Universiteti Metropolitan Tirana. Klinika Dentare Ident, një nga strukturat më të sigurta e cilësorë të shëndetit oral dhe stomatologjisë moderne në Shqipëri. Mjekë të kualifikuar ofrojmë shërbime të specializuara në ortodonti, endodonti, paradontologji, implantologji, estetik dentare, kirurgji Ortopedik, proteza fikse dhe ato të lëvizshme, për dhëmb të shëndetshëm dhe një buzëqeshje të bukur, klinika dentare i Dent. Adresa: Rruga Hoxha Tasim, tek Xhamliku. Telefon: 04 23 61 254. Investimi juaj është prioriteti ynë. Nova, partneri ju e ideal në arredimin e bizneseve si bare, restorante, hotele apo zyra. Në vizitoni në Nova Contract Picale ose showroomin ton në autostradën Tiranduras për Balt City Park. Zgjith me zhjërsi, zgjith Nova. The greatest radio personalities, the best music, the funniest shows, this is Club FM. The greatest radio personalities, the best music, the funniest shows, this is Club FM duke ne ardhur në klubin e mëngjesit, miq mjë dashur, përshëndesim 8:20 minuta në këto momente. Ne kemi tre të ftuar këtu në studion ton, të cilët vijnë nga Universiteti Metropolitan Tirana, dhe ata janë Anisa Duka, e cila është drejtore e zyrës së këshillimit të karrierës, pran këtu universiteti Erjon Sula gjithashtu këtu me ne pedagog në Universitetin e Fakultetit të Ekonomisë pranë këtij universiteti dhe Davis Nicola i cili është student në Dagenë Informatikës Ekonomike. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Faleminderit. Mirëmëngjes. Është kanë nisi ti që kemi këtu në studio dhe ka ka padur gjithë këtë kohë edhe shumë fjalë debate gjëra që bën lidhje me akreditimin e universiteteve, kush del më mirë, kush është e le të nisim duke bër atë pyetjen që të gjithë janë duke bër. Ai jeni ju të akredituar si Universitet Metropolitan Tirana ë Mirim Jeci, së pari duhet të them se është herë e parë që jam në televizionin në radion tuaj. Ju komplimentoj komplimentoj për emisionin. Faleminderit për dhe përsa i përket pyetjes direkte, mm. ne jemi të akredituar. Pra, jemi të akredituar e kam fjalën edhe përpara se të vinte agjencia britanike. Mm -hmm. ne ishin të akredituar dhe në këtë akreditim që bëri agjencia britanike, ne vullnetarisht hymë në akreditim e pam këtë sepse ishte një mënyrë shumë e mirë dhe na jepte një mundësi vetë në universitet. Ço vullnetarisht ja? erë. Vullnetarisht sepse ju nuk kishit opsionin të uh, mos hynit në këtë, mm -hmm. pa, du, në të mos hynin. Do të specifikojmë diçka që akreditimi është një certifikat cilësi. Pra, është për për shikuesit edhe sot që na regjistrojnë. Është një garanci më shumë që edhe prindrit e studentëve të formë që mund të themi. Skajë, a jash? mund ta themi që është një formë e cila garanton, jep një lloj cilësie produktet. Për telekomunikuesit mm -hmm. që na ndjekin mund të jetë për shembull produktet ushqimore kanë certifikata Pate, të ISO dhe kanë një vulë cilësie një gjë që e, e oh. njëjtën gjë është edhe për universitetet. Pse morëm pjesë për të? Normalisht ne na intereson të kemi të tregojmë të që kemi cilësi. Pra un po kuptoj një që ju kishit bezigurin që ne do të hyjmë në këtë akreditim do dalim me sukses më. Ju venditur se, pra... se ishim të akredituar. Atëherë pse okay. jo të kemi një certifikat më shumë? Shumë mirë. Un po shikoja që në lajm e nga Universiteti të Ua është edhe përmendet një universitet tjetër që është Universiteti Università dei Studi di Messina, për Universiteti i Studimeve i Messinës që është i shekullit të 16, po, i Italis. Dhe ju keni një bashkëpunim meta ne është risedhësi kjo gjë apo mm -hmm. dhe natyrisht si thash edhe pjesa e akreditimit ka ndikuar në në këtë proces sepse institucionet e huaja normalisht i mshojnë fort pjesës së cilësisë nuk nuk është e lehtë që të krijosh bashkëpunime me ta mm -hmm. dhe në momentin që ti ke certifikatë cilësie që jep mm -hmm. një universitet me një cilësi të caktuar atëherë ata janë të hapur për bashkëpunim e kuptoj duhet në terma konkret si shërben një student i kjo dhe juaj me universitetin e Mesin. Ne unisim na këo që duketë dhurse se kohët e fundit shpeshher uh, studentët që par kërkojnë të studiojnë jashtë shtetit. Ato pse mos ta bëjmë të bashponim që studentët shqiptar mos të shkojnë dhe të kenë një konsum monetar të ardhurash më të larta, por ta bëjmë këtë gjë në Shqipëri. Mm -hmm. Dhe përfitimi nga kjo gjë për studentët shqiptar është sepse u njihet një diplomë në nivel evropian, në nivele mm -hmm. standarde. Dhe ata nuk nuk janë të detyruar si të ndënshtrohen, si thehemi, kontrolleve të mtejshme të unë një konsulë mesinis, çfarë do të thotë? Ata bashdojnë studimet në metropolitan, universitetin shqiptare dhe njëkohësisht kjo diplomë u njëhet edhe në dhe në nivel europian. Pra kur ai me diplomën mm -hmm. e merr me të dy avullat, vetë të, të metropolitanit dhe kjo të... është përfitimi i dukshëm për për studentin vetë që ta bëj zgjedhim, po edhe mendoj unë tani se pa abstrakoj pak, edhe për institucionin vetë. Bashkunimi me një me një do të thënë se po lexoja që Universiteti i Mesinos është themeluar në vitin 1548. Do të thënë Skënderbeu mund të kishte çuar te birin në universitet. Jo sinqerisht, do të thënë Kastrioti mund të ishte i regjistruar atëpota djesh, dhe dhe dhe dua të them që nuk duhet të ketë qenë lehtë një universitet ka të drejtë ta mbajë hundën përpjet nëse është i shekullit të 16 kur zgjidhet bashmentor. Absolutisht, është theje edhe për pjesën e stafit akademik, që do të thotë ne përveç të si studentëve kemi mundsinë që të krijojmë ndëbashkëpunime në nivele stafesh akademik. Mm -hmm. Pra ata mund të sillen pedagogët e tjerë në Shqipëri, pra një pjesë sepse duhet dhe këto krijohen bashkëpunime duhet të, të përputhen programet, pra programi qenë, i universitetit mm -hmm. tonë me programin e Mesinisë, nuk është një gjë që bëhet sot për sot ose nesër, pra duhet parë, duhen analizuar dhe kjo gjë arrihet. Par... Është, është një proces që ka marrë ka marrë muajë, ndoshta vitë. Është pa? i bazuar në një studim të mëparshëm dhe bashpunimi nuk lind dhe kjo gjë krijohet në bashpunim edhe për stafet akademike. Pra ne mund të bëjmë shkëmbime të eksperiencës dhe, dhe, dhe të universitetit me universitetet. Dhe dhe dhe kjo është bazuar në kërkime shkencore dhe gjë të tjera. Super. Anisa, unë jam kuriozare të di edhe jo vetëm po ndoshta edhe ata që po na dëgjojnë në këtë moment, se duke qenë se është the fillimi i universiteteve dhe të rinj janë në këtë fazë, programet e studimit janë të përditësuara me tregun dhe nëse një student mbaron, a mund të gjejë kullaj punë? Më pas. Atëher Universiteti Metropolitan Tirana është universiteti profilizuar. Këtë mm -hmm. ne e kemi thënë gjithmonë që në fillimet uh, që kur është krijuar në filozofinë e këtij universiteti, ne jemi të profilizuar në inxhinieri, arkitekturë dhe ekonomi. Por profilizimi nuk qëndron vetëm në degët, pra në fakultetet që ne ofrojmë, por edhe në degët specifike që ne uh, ju ju ofrojmë të gjithë të rindhë shqiptar. Ndryshe nga universitetet e tjera, ne kemi finance në dy profile, mm -hmm. në Financ bank dhe financ kontabilitet. Pra ata janë dalin të profilizuar në momentin që dalin në tregun e punës dhe këtë na i dikton tregu ë, tregu ka nevojë për profesionistë, ka nevojë pikërisht për profesione, pra për individ student të cilët të shkojnë direkt në tregun e punës. Ndërkohë që arkitekturën jo vetëm nërvaj. një gjë të përgjithshme të financës, po po themi që ai të jetë kontabilist uh, sa më shpejt. Pikërisht, të dalin në tregun e kontabilistëve, të dalin në tregun e bankës. Uh, Ndërkohë kemi pjesën e arkitekturës, e cilën e kemi në pesë profile, jo thjesht arkitekturë si gjendet rëndom në të gjitha universitetet tjera po është arkitektura inxhinierike, bioarkitektura, një trend i ri i thellëmi, të cilat të gjitha ndërtesat po bëhen ekologjike. Mm -hmm. Është arkitektura interiër, praktikë mundsi, vetë studenti ka mundësi të zgjiedhë se ku e shikon veten më mirë të fokusuar. Ndërkohë, tre vitet e para ka mundësi ti bëj të përgjithshme dhe vitin e 4 dhe të 5, ai ka mundësi që të zgjiedhë. Kjo i jep mundësinë që ai të shikoj pak dhe si është i updajtuar me tregun e punës, ndërkohë ai edhe asi mbaron 5 vitet. Mm -hmm. Kto 3 vitet e para i quhen dhe brenda dy viteve tjera mund të mbarun bëhet përsëri me një diplomë tjetër. Pra bëhet me arkitekt interiër, bëhet dhe me arkitekt inxhinier. Pra janë me të vërtetë ndoshta dhe ju për herë të parë po i dëgjoni këto loj termash. Kto pra ofron jo vetëm Universiteti Metropolitan Tirana. Ndërkon e kemi informatikën ekonomike, ne kemi uh, administrimin biznesen, ne kemi inxhinierin e ndërtimit, inxhinierin kompjuterike. Të gjitha janë programe të cilat kërkohen njaftë shumë nga tregu i prunashtë. Ka në një përshumë në një degë që është këshu si, si thonë e zjatë, e zjatë që... Mm -hmm. Atëherë unë arkitekturën sa apo e përmenda, mm. ndërkohë që inxhinieria e kompjuterikë dhe informatika ekonomike janë të gjithë trendi po shkon mm. drejt pjesës së teknologjisë. Edhe ne këtu unë nuk e them vetëm thjesht për ta komunikuar dhe për ta dëgjuar edhe publiku, por unë e shikoj në bazë statistikave duke qenë pjesë e drejtorisë së komunikimeve dhe specifikisht të drejtorisë së këshillimit karrierës, çdo vit ne nxjerrim statistika në lidhje me gjithë të gjithë punësuarit në tregun e punës, studentëve, ish studentëve tanë alumnit, të cilët si për qasjen ata në tregun e punës. Kjo na intereson ne se sa e vlefshme mm -hmm. është diploma në këtë treg. Uh, gjithashtu edhe uh, a është e vlefshme, uh, a është të pikërisht të dega sepse përveçse momentit të parë që ne bëjmë studimin a e tregut se si përqasen këto lloi dege, por më pas ne shikojmë atë edhe të ablejtuar pra studenti që del si është i punësuar. Ne kemi mbi 85% të studentëve të punësuar. Kjo nuk do të thotë në administratat publike gjithashtu edhe në pjesën e kompanive private. Kjo është shumë janë janë. edhe edhe degët janë të tëra që kërkojnë talent dhe kërkojnë edhe zotësi se nuk të marrin do të në punë. Jo sesmërvish nga kompjuteri për informatika. Pikërisht edhe është investim i madh për ne. Ne kemi ndoshta do të kalojmë edhe pak më vonë. Ne kemi gjithë universiteti është i ndërtuar jo vetëm thjesht si një godinë universitare, por investimi më i madh joni ja, bëhet në pjesën laboratorike. Mm. Ne kemi gjatë gjithë vitit transferime nga universitete të tjera, qoftë publike apo private, dhe pikë jona e fortë, të cilat diferencohet nga universitetet e tjera është pikërisht pjesa e laboratorika. Okej, okay, s so do të flasim do të flasim le përshëriioni kishin internet të vogël më shumë do e të shtojë në lidhje me me me tregun, mm -hmm, pra mm -hmm. si do të shtojë tregun në vitet e ardhshme. Dhe nga disa kërkime shkencore që janë bërë, është vërtetuar që sepse e, e kërkojmë edhe ne këtë që duam të dim se çfarë do të ndodhë në vitet e ardhshme dhe ku fuksohet, do fokusohet, ku, ku do përshtandrohet tregu i punës. Dhe nga këtë kërkime del që trequar shumë kryesisht po ta vëmë re edhe në Shqipëri, po ta vëmë re edhe në Shqipëri, ë njerëzit po transferohen nga qytete më të vogla në qytete më të mëdha dhe e ardhmja është big city. Mm -hmm. Dhe këto big city normalisht kanë nevojë për infrastrukturë dhe e ardhmja në 10 vitet e ardhme ose në vitet që do të vinë vazhdim do të fokusohet në infrastrukturë. Pra infrastrukturë kemi fjalën si për ato hekurudhore, rrugë, por dhe infrastruktura teknologjike, di gjithë, apo. Atëherë, duke ditur se ne jemi të fokusuar në nëmi dhe njëri, me ndojmë që të qëndrojmë të fokusohemi një mirë në këtë pjesë, sepse është ajo e cila më marënësisht me të gëtësini. Ok, shumë. Ka një për të tjetë për Anisa? Po, të një, e gjitha kjo është shumë më bukur, unë mora informacion, suposëm që unë sa po kam baruar gjimnazien, dhe jam në kërkim të një universiteti, e po zhime universitetin në rëndra dhe. Si mund të aplikoj unë në universitetin Atëherë ne jemi tashmë të, të diktuar edhe nga udhëzimet e Ministrisë së Arsimit, sa vëshëllur faza e dytë e aplikimeve për gjithë maturantët. Është uh, mbyllur në datën 22 shtator, nga data 1 tetor deri në datën 14 tetor dhe data 15 ju takon atyre nëse ju pëlqen universiteti ose jo për të bërë regjistrimin aty. Por 1 tetor deri në 14 tetor ata kanë të drejtë të regjistrohen në universitetin që kanë zgjedhur. Mm -hmm. Vedës se dua të bë një thirja, është e spesifikuar shumë mirë dhe ata e kanë marë informacionin, po sa më shpesh neta përmëndim, a shumë mirë është për të gjitha ta. Duhet të rejistrohen brënda 28 orështë të parë të fazës fituesa, që do të thotë, nëse a i shpalur fitues në orështë, në fazën e parë të raundit të dytë ka 48 orë për tu regjistruar në universitetin fitues. Nëse nuk regjistrohet brenda 48 orashit, atëherë ai e humbet të drejtën e studimit në atë universitet, pasi fasha e vizës së kuqe e zbret post dhe ndërkohë ngjiten të gjithë emrat që janë mbi fashën e kuqe. Dhe kjo i jep mundësinë e studimit studentëve të tjerë, cicilat ndodhen poshtë vijës së kuqe. Këtë e bëj për një thirrje Universiteti Matore Kulitanë Tirana se unë e nisa me pjesën e fokusimit, me pjesën e profilizimit. Ne i kemi dhe kodat limituara, sepse na duhet pjesëa e laboratorve që gjithë studentët të jenë <të> Përveçse pjesës teorike që marrin në auditoria, ata duhet ta vënë çdo gjë në anën e praktikës, vendet janë të kufizuara, kështu që të gjithat ata që janë shpallur, ne i kemi nxjerr listat, mund të shkojnë te websajti jon, te umt.edu.al, te faqja jone e jo Facebookut Universiteti, Universiteti Metropolitan Tirana, në Instagram Universiteti Metropolitan Tirana, të gjitha kanalet tona të komunikimit, ku ne i kemi komunikuar listat e fituesve. Ata fusin ID-n e tyre dhe ju komunikohet qose janë fitues ose jo. Nëse kanë dalë fitues, ju bëj thirrjet brenda 48 orëve të parë të vijnë të regjistrohen. Plan datër një dhe dy dy setetor shqipar mm. dhe pastaj në vazhdim tre, katër dhe këshumerat. Unë më të piket du pikallë është, është faqa. Ja. Shumir, uh, do të pjusë, flasim pak edhe, edhe me Davisin këtu. Davisin, në qa viti jeti? në vitin e parë sa për përfundova vitin e parë. Okej, okay, shumë mirë. Si të dukej universiteti? Super, nga më të miri. Mm -hmm. Më i mirë, le të themi. Si ke marrë me radhë vitin e parë sa në, <laughs> në universitet e të ke parë? Jo, jo vetëm në vitin e parë, dhe ish kuçit. Mirë, mund të parë, mund të ke parë sa. <laughs> po ka ka bër zjedin, ka bër zgjedhjen, ka bër zgjedhjen e tij në fund fare, se uh, mund të ketë shëtitur për të parë. Gjithsesi, ti je tani tek tek Universiteti Metropolitan uh, Metropolitan Tirana. Po. Dhe dhe erën e fundit që kemi thënë, kemi, kemi, kemi folur edhe për inkubatorin tuaj, po duat flasim pak se inkubatorët janë shumë të rëndësishëm kur vjen pjesa e teknologjisë, pjesa e laboratorëve, pjesa e të bërit gjërave me dorë. Unë jam i bindur, jam besimtar totalisht tek sa që kur ti prfshijesh, i bën gjërat, i, i domethën, i bën me duar, i bën me mend, i bën ashtu, ësht, është është gjëra më e mirë e mundshme se sa përveç teorisë dhe tabelës. Po kam parë edhe si xhatën e madhe në pa. Tani, që kishë i t'ju të bërnit me, me atës i gjatën? Se këtë nuk, nuk e kam kapur. Si gjatën në sheshënë në Tereza e kam fjallin që mbulon Popo. të rëtuarin e malë. Atërë për si gjatën... Atër nësë universitet, do më thënë, kemi kriuar grupe studentore dhe me si gjatën ja marrë dy përre këtyre grupe, fër, që ka qënë grupi artë ekologiku, që është inëgjënërisë në ndërtimit, dhe grupi multimedias, që janë student, që janë të apasërnuarë paspo dhe këtërisë. Ta bënë bashkë për si gjatë? Kërë ka që një bashkëpunim universitetit tonë me Florij Gjinin, që lështë ideator i këti projekti, do më thënë, dhe më thënë thën, si Gjithëka i Qetrorit është krijuar, është lyer, është bërë gjithë nga studentët tan, domethënë. Dhe kjo është vetëm një prej shumë gjërave që në kemi bërë. Duhat këtu, panajir, ne kemi bër. Dua të përmend këtu panajirin e dhurojëm për ju, cilë i cili është një panajir i për nga studentët tan në ndim të, të, të Anad, e cila është një shoqatë fëmijëve cilë të cilët nuk do të lojnë dhe nuk mund të flasin. Mm -hmm. Ne kemi bër një panajir me ushqime, ku kemi mbledhur disa fonde dhe kemi bër të lumtur 120 fëmijë. I kemi dhuruar një bursë që më shumë dua Gjithashtu... të themi. <laughs> mm -hmm. Gjithashtu, juve bëj sikur të lumtur, kam fëmijë këtu. Pikërisht, normal. Gjithashtu dua të përmend edhe një ditë në bashki, e cila është një në programit që i realizohet në bashkinë e Tiranës, ku të studentët tanë ishin pjesë të praktikës profesionalit, të themi ishin për një dit, mund ishin në vëndin e kryetarit bashkis, o tërion velia, ose të një për i drejtorëve të tjerë, e që ashtë mundësuar dhe nga të vëdrejtër e isha... Po, kam që në fatë lume të më sënë. Ishin kryetar <rës> <rës> bashkia? Po, po, për një dit. <rës> Dhe gjithashtu më bëreshin nder. Të katrorë, më lanë katrorë. Ju si studentë, se kur kam qenë un student, kur na merrim për shembë na thoshin neve që shikoj se do bëni si xhadet malet e Sherchin Nënterezë, ne nuk shkonim. Sepse nuk shkonim. Tek lega 100 nga, ne kemi kërkuar të jemi pikë. Si student nga kjo. Pse pse duhet marr pjesë rria atje ta lëj atë, çfarë është? Atë për vetë kësaj idezë më thon, ne kur është krijuar si xhadja, normal ka pasur një plan buxheti diçka aty, më thonë është vullur pjesa ekonomike që ne si student K e merret kupton se si bëhet një bilanc, një buxhet, gjitha këto gjëra domethënë. Kjo është ndimesa. Po dua të theksoj edhe faktin tjetër domethënë që do ta nis nga kjo pjesë që unë sapo ka përfunduar vitin e parë dhe kam marrë nga Gimnazi Ismail Qemali, që është nga Tiran, e, e, një nga gimnazet më të mira në Tiranë dhe kam pasur një mesatar. Jo, Ismail. Më shumë e mira, ok, dakor. Shumë mirë. Një ndër më të njëjtat. Sustaç. Unë kam pasur një mesatar goxhatë mirë dhe gjithashtu moderoj edhe festivalin të Bashkisë Tiranë. Edhe kam, do të them dëshira ime ka qenë gazetaria, pra -mendoja. Një po mendoja. Pritësh të bën ku këtë dëshirë që ti ke ekstra kurrikulare. Po, do ta di më atë që tham në fillim, do mm -hmm. të them që unë vërtet i kam breritur të gjit universitetet. Ëh. Mm -hmm. Për zgjedhën më të mirë, normalisht zgjella më të mirë. Un jam dashur me një shpreh nga profesor Sapocama, i cili është dekan i Fakultetit Ekonomies, që në ditën e parë she ka thënë që ne nuk kemi më të mirë, po më të mirë se ne nuk ka. Ëh. Ne unë bien mëshin banisën dar del lart dhe akredituar pa diskutim, por edhe në një marrveshje bashkëpunimi me Universitetin e Studdit di Messina, që është Njëndër, njëndër, se, se në vazhën e të tjera bashkëpunimeve... Ky është më i riu, pra. Ky është më i riu, pra. Ok, pa. me, me në dështë të më të vjetrit. <laughs> e, me më të vjetrit, pra. 1.564, temelimi i, i mesinës dhe në bashkëpunime me Universiteti Metropolitan, Tirana Campus University është në në në blok siç. Adresa si e vendodhjes, pra përveçse pjesës se ku mund të na gjejnë, hmm, të shohin si, si nëse janë fitues ose jo ose duan të marrin një informacion, në ata kanë asistencën tonë maksimale. Ne kemi një zyrë në dispozicion e cila merret me orientimin e maturantëve, të gjithë atyre që duan të ndjekin një nivel master apo edhe për të transferuar studimet, që mund na gjejnë në rrjetet dhe kanalet donat të komunikimit, po ndërkohë tek godinat tona, godina qendrore është tek kë, Qyteti Student tek Ruga Budi Sotir Kolea ndërkohë që është edhe godëna tek zona e zhbllokut aty është Metropolitan. Aty ku për t'u takuar është Qendër Inovacioni, Metropolitan Incubatori, ndërkohë edhe Fakulteti i Arkitekturës. Njerzit për kollaj mund mund marrin gjithë informacionin që duan edhe atje, po. Gjithçka mund ta marrin. Pra aty kanë gjithë pjesën e infrastrukturës da aty për ta marrë gjithë informacionin. Dhe infrastrukturën atje sigurisht. Okej, shumë faleminderit Anisa, Eliona dhe Davis. Mund të mbar në UMT. Dhe ne do të këte jemi sërgjesh më krymine më gjestit në basi këte jemi të gjuar këtë këtë këtë këtë Falem dhejt, pun të mbar dhejt Falem dhejt When I was six years old, I broke my leg I was running from my brother and his friends Tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down when I was younger then Take me back to when I found my heart I Broke it here, made friends and lost it through the years And I've not seen the boring fields in so long I know I've grown, but I can't wait go on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 friend left to soul clothes one works down by the coast one had two kids but lives alone one's brother overdosed one's already on a second wife one's just barely getting by but these people race me in the eye you can't wait to go on and I'm on my Still remember These old Country lanes When we did not Know the answers And I missed the Njëz, më njej prendi Andrea und Alori, dua t'ju kujtoj që sot muzikën e zindni ju në 069 2070222. 069 2070222 069 2070222 <coughs> A jeni gati? Për 16 fityra? Më falti, paske i bërë një 106 më -10 tjetë sot. Unë kam bërë njëri, sepse kam ruaj ture të atot vjetrat. Mm -hmm. Ju i hivni, po, unë i mbledhë. Bravo. Masi <laughs> i flakolda, kur fiton lojen. <laughs> e po tani, ndovë. E kanë nga ka gëzikë, pa. Gjërej që ndovë. Në duhet një fitore sot, Altino. O pra, mi pranonë. Kusë shkati për një fitore sot, Altino? Urë. Uh. Uh. Ti, una çunë, doni luani çuna me çuna me goca me goca. Po bukurësh. Po mirë, them drejtë rash që van dje ka shumë sot, po nese do ta bëj. Po le nuk është gati <laughs> domoshta. Po mirë, mund ta nisim çunën? Po fal Blendi po. Jo, s'ka. M'doli një vërtet. Skaje <laughs> <laughs> do ta do ta bëjmë për ty. Ti vetëm dal të vërtet aty. Ti edi. Si mbahet? Si këngë arti Djebresia me titullin të vërtetën e mia. Eh, ta. Ose do me një këngë potenciale E si është këngë Jo, jo, së është Po, po imaginoj Kur thua, më dalin të vërtetat, më dalin të vërtetat Më dukër si makinë në morit E thua jo Të pakë të në vetëm sotë, sotë Dabë jo Vetëm sotë Oke, jeni gati? Ate jemi shtashur um, <coughs> Do të luaj jeri Me alë tini dë ruaj më këto e kipë Për ti të sotë yeah, Ja, ja, ja, ja me Ti me ullëtën? Ti me ullëtën? Mësma i Falem se mort të pa ton të mos ndiem vetëm. <gjخjohet>. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16. Dhe ju duhet të jeni gati. Në. Dje e fituan çunat këtë loj? Ja, e fituam ne. Çunat i kanë për dia, ne dje. Po. Po kush shkon këtë loj? Asu shkon vërtet? Tam. Nashos këmbëtet. Gadirin. Oke, okay, më jep mua letrën. Atëherë, filloni një herë miq dashur. 1 minutë në 1 minutë në orë. Në kornaltin, të lutem. Gadir. Jeri kam miq dashur 16 fytyra të 16 personazheve të një orën përpara. Oltan nuk e di se cilët janë këta personazhe. Jeri do të mundohet në raundin e parë ta bëj Oltën, ti thot ato sa më shumë prej tyre. Okej. Okay? Keni vetëm një gjë parasysh, kur të mm -hmm. mbarosh deri aty ku kemi mbaruar, Lori apo Altin, kush e merr duhet të vazhdojë aty ku e keni lënë ti atë. Mos i okay. trazoj. Okej, okay. okay, mos bëjmë dy herë të njëjtat aty. Një shumë mirë. Atëre. 3 2 1 Fillojmë. Olta Heroi i Komtar, Gjergj Gastriocka ndër bie. Një, është saktë. Ë, autor shqiptar shumë i mirë, tani nuk më vjen asnjë, është i vjetër. A nuk vjen as Mëmëker, Fanoli? Jo, jo. Faikonica? Jo, diku tjetër. Pas, Drituro Agolli? Jo. Hajt. Ë këngëtar që bën bashkëpunim shumë të mirë, madje di dihet se mua më pëlqen ky kur ishim bashkë te makina. Ai një këngë me një këngë. Ka bashkëpunuar me Rita Ora me Dua Lipa. Ishte mbi ky? Jo. Ishte te kinemaja. Ky ishte te kinemaja Dua Lipa pasieri nuk e di. Ë Papa Don Prince, këngëtarja që Madona. Okej. 2, është saktë ë uh, boxer shumë i mirë. ë uh, Mike Tyson? Jo. Ja. ë uh, A Jean Rivershin? Uh, ë Jo, ja. nuk e di. Uh, ka emrin e profetit Muhammed Ali. Bravo. 3. ë uh, prezantuese shumë e bukur në Top Channel të Portugalisë, Portugalia, Jamie Sheau. Bravo. 4. ë uh -huh. është prralla për fmi. Ah. 4. Oh, gjoga. Ah. I bia di ku ke marruar tani? <laughs> Shuaj komplek. Lëria do brava dhe Lëria Që datot tua deri po vjen nga brava. Ttua dhaçi për dorë. Vetëm futi në fund të stekës. Më shihuni e them Altini. Unë e them Altini. Tani ti e datuosh Altinin. Vetëm kander emra arritën vajzat që të të zbulojnë. I përziej vejer. Shumë vështirë se të kap një paniku dhe e... nuk të vjen asnjë gjë e... për ta shpjeguar. Nuk ka gjë, okay. E përzij, i përzij. Jo, jo, unë nuk do të të përzij. Jo, të doje të të kujt. A do jam të mos i përziejmë? Gati Lori. 1 3 2 1 Filloni prala lamps aladini 1 e, e sakt ë milan presidenti mediaseti unë nuk edhi, Mas Mas Mas Mas yo, jo e di pas mos e di ti thuash emrin lori marka marka mark robash nike jo jo a klas dita, klas është classi çdo pas nuk e kam basho mund të di realizëm magjik eh, gabriel garcia marquez 2 ë uh, aktori Lapjova ta ai miche, uh, mi mi vjen plusi do të sin mi quhet quhet quhet jo jo Michele Placi do <laughs> më <laughs> Michele <laughs> Placi <tre>, 3 3 3 je ministri <laughs> mbrojtjes uh, Stahiri po Kani Stahiri ë uh, dizit ta them të uh, <laughs> <ka> si, <laughs> pas, <cacolo>. pas pas <laughs> Apple uh, Steve Jobs 5 Pes, oke, okay, shumir dhe për, Pra në raundin e par, <laughs> në raundin e par kemi, Tani, mbaj qita të si që këtu jebja dhe njërë Mbaj shkartisur, a, a, a, lori, bo, i, si që të bie dhe dhe dhe Shumir um, Pra në raundin e par kemi 5 pik për qunat 4 pik për gotat, kur të këthejemi Do të bashdojmë të shikojmë se si do të dilni Në këtë e loj që i eri thot më fut Ankë <laughs> <Në laughs> Vërtej të shankë, më të po më dhëmë zemra Këthejmë bas pa, kërubim qësë Days were long and the nights so cold the pages turned and the tale unfolds he left me for another lady She still so tall and she never said that was not one moment he could regret He left me for another lady He took my hand one day and told me he was leaving me just She poured the drinks and she poured the power, a diamond girl who could talk for hours. He left me for another lady, please. Grua në vale MSG në Vallet e klubeve femërine 104 miq dashur. Shikoj kemi vetëm 4 minuta kohë Elthin për të bërë uh, 6 minuta program. Kështu që leta leta bëjm siç duhet. Do të kursyer kohë. Ishte kjo, më fal. Le të ecim mbrapsht në kohë. Jeri, kemi 4 minuta kohë deri në orën 9 për 6 minuta program për të mbushur. Ndërkohë, Jeri, gati 16. Uh, Olta do jo, të jap jo, e... <laughs> uh, shpjegimet, Jeri do të bëhet. Prit jam mm, se rrad 1 minutë në kohë. Raundi i dytë ke vetëm 3 fjali, Olta për ta bërë këto vetëm 3 fjali. Oh, po, vetëm 3 fjali. 3 2 1 3 2 1 nis Dr. Bravo. E sakt. Okej. Okay. Um, <laughs> 3 fjalë. Um, Don okay. Genrico, okay. vazhdo. Okay. Uh, Mozunko. Uh, uh, Analist, uh, shkrimtar. I dëgjuar. Analist, shkrimtar, i dëgjuar pas në konven. Numsoncom, numsoncom. Këtë e sjell thui pas. Ësht skandal Bill Clinton. Ëh, po si ka. Skandal Bill Clinton. Po vjen. Pas, aktore kaçurelse, aktore kaçurelse, aktore kaçurelse e huaj, ëh. Aktore kaçurelse e huaj. Shesh. Jeff Lawrence pasaq. Po, po, po. Po mirë, pra kam të drejtë. Jo, jo, s'kam më tre fjala. Ë, i zinjur, okay. okay, okay. uh, burr, edhe aktor, mos duhet të them të tjeter. Anthony Hopkins. Jo. Okej. Vetëm një, vetëm një. Shumë mirë. Ju dëgjoj se gripi ka ardhur këtu. Okej. Ku e lan po? Ku kush e ka dashje, Kaltini? Ktu këtu ku e lan <laughs> po? Po aty ku <Krujja>. e lan. <laughs> Fixu e lan. Atë vetëm vetëm një keni për të mundur. Mbaron shumë shpejtra. Po jeten tani fiton. Okej. Ne tre fjalë të marrim i çik. Tre fjalë vetëm. Okej. Ëh. Gati. Gati, 3 2 1 nis. Futbollist shqiptar, shumë i ënd. Shumë i ënd. Lorik Cana. Futbollist shqiptar shumë i ënd, katër fjalë u dogjët. I hiqe këtë. Hajde, ec vazhdo tjetrën, s'ka gjë, s'ka gjë. Tre fjalë anti. Mos bie. S'të dai pa Lorik. Pas tu. Nu. Drejtuesi te Ora News. Ë Ylli Rakipi. Okej. Që s'është sakt në vetë vetë por është sakt përgjithësisht. Vazhdo një. Ylli Rakipi s'është Ora News për vitesh. Vazhdoim. Vazhdo, vazhdo. German Mustaqa. German Mustaqa. Pas. Pas. Është sakt vetëm një gjinjtare franceze, shumë e njëjta. Francese, shum, digesh, <laughs> shkrimtar francez është njëur katër fjalë prap di që të vazhdo tjetër shkrimtar ëh shkrimtar shisaj katare drejt Ra golli vazhdoim tjetër tjetër nuk japësh opsion në fund një opsion iqu vetëm një 1 në 1 ok do të vazhdojmë yes, pas yes. klubin e mjeshtër tani muzikë më i dashur wow, <laughs> yes, wow. Bro, shkrimtar shkrimtar yes. shumë i ënjor pei pas <laughs> vaq në klubin e <marad> mjeshtër të klave <laughs> fantastik Oh somebody <laughs> I woke up with a fitness morning but I can taste you on the tip of my tongue Alone with you and no one else You're by my side and we've got smoked on and last night we were way up kissing in the back of the cab and then you say love Record on again I don't want to hear sad songs anymore falling i'm not proud but i'm usually the type of girl that'll hit and run uh, no i so i think i'm all in when i kiss your lips through my heart beats thump uh, and now we're way up dancing on the roof of our house and then we made love right there on your best friend's couch and then you say you love this is one so about so keep on sing my songs anymore I only want to sing your song cuz your songs got me feeling to me even though you mean the most to me cuz every time i open up it hurts so i'm never gonna get too close to you even when i mean the most to you in case you gon' leave me in the dark but every time you have the list that i cry and every time you leave me the quick cut is still to cry And every time you walk out the list, I love you Baby, we don't stand a chance It's sad, but it's true I'm way too good at goodbyes I'm way too good at goodbyes I'm way too good at goodbyes I'm way too good at goodbyes I know you're thinking I'm heartless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 Even when I mean the most to you In case you go and leave me in the dirt But every time you hurt me The less that I cry And every time you leave me The quicker these tears dry And every time you walk out The less I love you Baby, we don't stand a chance It's sad, but it's true I'm way too good at goodbye the chest is better as true i'm way too good to cup sam smith mirim ngjësodi smith zonja smith kuar morning nuk e di këtu mirë se kanë ndërun në klubin e ngjësit në klub e fem në 104 un jam blendi këtu me Jerin një me Tinin Olten edhe njës. Lorin çdo ngjës me ju dhe jemi të ngërthyer miç dashur këtu në klubin e ngjësit jeni në kopen ajo loj ai jerin E ke në një zonë sa e rehatit. Jo, mua më pëlqen para atia. Para atia më pëlqen se ta ha më mirë. Do të luash radio gjithë jetën, por jo. Para atia nuk është as e rehatshme. Të jep shumë tension si lë. E punk. Të jep punk. Hierdi e punk. Po, është edhe ajo që ronda të kurs. Me këtë të drejtën edhe unë ashtu jam. Nuk e di për çunet. Okej, shumë mirë. Nuk du kem rehatë datat. Në këtë raund të fundit. Ju keni vetëm një fjalë. Oh my Bërdi god. Vurti bër kolegët tua që thon emrat. Kto do dalim zero. Vetëm një fjalë. <tis> vetëm një fjalë. Vetëm një fjalë. Ha te Çheli, vetëm një fjalë. Gati? Kush do marri për sipër? Kush do të fillojë? Haj, haç po i <ti> nisun. I bret kemi <kime> dalë. <tis> vetëm një fjalë. I jepi Jeri me një minutë në në <tis> <Rondi> fundin <tis> dhe këtu vendosën kampion. Kujdes, vetëm një fjalë. 3 2 1. Futbollistolta Loriksan. E sakt, 1. Uh, pas. pas. <laughs> Shkrimtar, uh, pasheri, shumë e vështirë. Mund të provosh? Ah, uh, mirë. Bin. Uh, Mr. Mm Mr. -hmm. Binin? The, oh, okay. Ësht uh, Roan Keating Keating Keating. Eh, Ai Valja. Nuk qet. Roan Keating është titulli, yeah. Roan Atkinson. Atkinson. Atkinson. Uh, Atkinson. Okay. Mm, Valja. <laughs> Gazetar. Ardan Fuga. Jo. <Yeah. laughs> Ai përmendën çuorë. Ai vardi tash se bëj dot. Nazist. Ëh ishte ishte ai Mustafa. Oh my god. Hitleri? E saktë 2. Wow. Wow. Etmershna franceze. Hah, pas. Bude të vërtet tash. Pas. Uh, po ja shkrimtar po prap nuk ka as okay, si ndijë Okej 2 shumë mirë shumë mirë shumë <coughs> vështirë Vazhdom aty ku e ke lënë njeriu tuff. i jepja të tufën Lori le të sigojmë se ai do të bëj Altinin që tot njeriu i jepja vllajën atë tufën këtu i jepja vllajën atë tufën aty ku e ke lënë le të sigojmë 2 pikë për vajsat në raundin e fundit është shumë i barabartë atëre ç'do po me një fjalë është shumë e vështirë është e vështirë po sigurisht është raundi i fundit e final 3 2 1 Lori fillon Dermiot, Himariot. Një fjalë, u dogjem. Tjetër, vazhdo ti. Dermiot, Himariot janë dy. Një fjalë. Këngëtare. Vazhdo, pas. Taylor Swift. Ëh. Fond shpinë. Vithe. Pas. Steel. Lario jo me shenja. Uh, doktor Dri. Doktor Dra. Stil, dhe e drej. Oke, një. Profesor. Artan Fuga. Dë. Balazin. Pas, nuk. Bill Clinton. Dë fjallë. Monika Lewicki. E sakt! Dë fjallë. E përsa, dë fjallë. Gabim, gabim, bra. Do ishpo. Bill Clinton. Bill Clinton. Clinton, duhet pishënë të me dhe Clinton. Pretty, pretty. Woman. Oke, gabim. Lërri, lërri, lërri. Lërri, lërri, lërri. Priti. Priti vetë. Ilaria më shenja Okej okay. <laughs> Këto anë gozat, vetëm një Jo, jo, jo, dy, dy Dë, dy, dy Kështë gjithë dë Arta në fërë, pa, dy Arta në fërë, pa, dy Gjidim e Brazil Priti, përgjitja nuk është u më, është Gjulia Robert Përmi për Gjulia Robert dhe thajam, po më thashë se ka bërë dhe tjetra, se thati u doqë dhe un do të thojë a Richard Gear apo Julian Roberts. A, tash se se the. Ti the uëmun vallë, mos ndalë. Jo, atë thashë, apo thashë se nga përgjigjja ime do vazhdonte të tjetra, e kupton? Nice, nice, nice. Është vështirë me një fjalë. Këshë mbeti barazim. 1 me 1. Dani vetëm me hapje goja. A? Ja vetëm German. Bëmë me Gear tashu kush jam. Në raundin tjetër mbasi kënga do të kafjal. Ka nerva. Po fjal. Me shenjë. Themë saktë, schön im Sinne der klare Vermittlung shikata, me shenjë. <laughs> we are searchlights we can see in the dark We are rockets pointed up at the stars We are billions of beautiful hearts And you sold us down the river too far What about us? What about all the times you said you had the answer? We want to be sold. We are children that need to be loved. A tërë e pak më parar kishëm bërë një pyte nga aktualiteti dhe për Olten, thamë që President Turk, Recep Tayyip Erdoğan, kishte mm -hmm. Përëmtuar se nëse shtetë bashkuarët Amerikës do t'i dorzonin ati Gylenin, Mustafa Gylenin A tërë a i do dorzon të pastorin pastorin amerikan të burgosur në Turqi. Mhm. Mm Përgjigjja e saktë 707 me bro numer Eldit fiton dy bileta për nosin e Plex. O të lumunde filmat janë sonte American Assassin Mother gjithashtu në sineplex ne ju çojm çift miqdashur si durat nga klubi i mëjesisë për parë filmat më të mirë në kineman më të mirë. Ne ishim bërë atje ja. unjeri Un, Alta Lori. Altini ishte pak pa qejf se nuk lejohej në kinema <laughs> me kohën që ka padhur por kur ti pushoj do ta shikoj ta ai. Kako. Ja treguam ne filmin sonte. Filmi esh shume mir. Sipas meje Lori esh shume i sigurt. Shumë i mirë. Lori no qenëse regjisor. Lori pëlqeu disa gjëra shumë, disa gjëra Lori i kritikon. Esh regjisor edhe normale është për të. Na tha gjatë dia po dha te rrugës. E di. Natysh e ke Lori. Kështu. Ëm, ndërkohë bëjmë një fytytë tjetër nga aktualiteti. Ka pasur një shpërthim në këtë qytet të Shqipërisë. Norën 2 të mëngjesit, në Cilin a e dini? Ja. 0692070222 për ata që e dinë, 0692070222. Njëra nga këto me tritol të lëndte dyqanet. O oh, baba. Kemi pasur. Ka pasur fatmirësisht vetëm dëmme të vogla materiale, jo Just viktima njerëz një apo lëndimesh. Fatmirësisht. Të ndonjë lloji apo tjetri, por pyetja është për ju, ku ka ndodhur pra në Cilin qytet? Të rëndësishëm në Shqipëri. Yeah. Ndërko, kishim dhe anagramën. Ndërko, kishim dhe anagramën, pa më tëtoj pak bërë anagramën, orta. Rekrutime. Rekrutime është e sakt me ti kreu është uh -huh. rekrutime. Gja shtatë një i mbaronumri klerindët dhe fiton një orë nga primjë u moqës. Bravo, okay, bravo, shumir. bravo. Ndërko, <coughs> duaj që them dy fjalë për mëngjeset që ju hani në tavo linën atoja dhe vezet që zgjidni, vezet e aibës mi qda shurja në ato që duhet zgjidni, uni zgjat për familjen time, për veten, për fëmijën, sepse kanë 10 fsh sasinë e omega 3. Ja iri e di mm -hmm. që është një aminoacid shumë i rëndësishëm për i domosdoshëm për njeriu, mm -hmm. për të gjitha moshat. Mm -hmm. Për lëkurën, për memorien, për zemrën. Lëkura, memoria dhe zemra, pra, tre gjëra të tjera. Të cilës organi më i madh te njeriu, Iri? Me i madh dhe me i madh po. lëkura. Po. Bravo, është sakt, kështu din... që të bën mirë veza, a iba për lëkurën, organin më të madh, është është e rëndësishme. Jo, vërtet, mënyra se si ushqen këto zoga dhe fortifikimi që është në ushqimin e tyre bën që këy aminacit shumë i rëndësishëm për njeriu të jetë i bollshëm në vezët e Aibës. Është veçkësa edhe ka të bëjë edhe higjiena, transporti, frigoriferimi, mm. e gjitha ato gjëra të cilat ata tek Aiba i kanë ja kanë marrë dorën kësaj pune. Të din ta bëjnë shumë mm. <laughs> mirë këtë gjë. Po le të them, ne skemi duar. Ja kanë marrë, ja kanë marrë dorën. Mirë, shumë mirë. Shu, um 9:22 minuta wow. në këtë momentet. Ka kaluar koha menjëherë. Ka ikur vërtetëshmë? Mm. Ëh. Ne skuemi bërë asnjë nga këto gjërat e zakonshme që bëjmë. Jemi harruar me këto llojet e reja jemi. Na ke fiksuar me këto 16 fytyra. Më vjen shumë keq. Ndërkohë që Altini ka një tensur mish dashur e cila është ka provuar se është shumë e fortë. Mund do të thosha është pak më e fortë. Është si ai alkooli 80 proof, gjithashtu, thatë ti. Ëh, shumë i fortë isioni pak. Sa yuriet pamëshirshme. Por bëhet nga 200 mil larva dhe kujdestaret e tyre, të cilat kërkojnë të ushqehen me 30000 viktime në ditë. Filmin fare dhe s'ke nga ta zësh. Ajë është e vështirë. Po kanë zgjua opsionë, këshuçi. Unë nuk kam dëgjuar asnjë opsion deri. Kanë dhënë alternatifë facëtie. Ëh, je involtë. Qa e në shumë opcjone? Nuk e di kujle të zove ti olti Ja, mencona i s'ka më një Por unë nuk po e shah Mirë, okej A të gjështi ote, a oltaj është komplet Unë ba mësë që e jashti Alemderit Me shtë të rëndrit në gërë Në barazin e forë Asë është e fjalla që në po këfizove Unë, ty Alemderit Unë ba mëno E di, e di, e di Tasido tasido un ku luajm me Macën e trazoj sush... sheba... mm. në NC kshu yeah. oh, oh. oh, oh a keni. Hajde, hajde shikojmë. Ka qeshën sik me mos. Them mbas faklurit, jesisin në klubin e femrë në 104. Ku dviim sa e njohim kolegun, sa e njohim kolegen. Oh, surprizë. Oh, surprizë. Them se sa e njohim. Ferdinand Lori. Po s'ka gjëmë? Lori i pëlqen të vijë. Dëgjoj dua Lipon. Themim mbas pak. Faleminderit alk. Oh po dua Lipa. Oja e Lorit. E di soja jote e Lorit. <laughs> po e di qafan, <laughs> më kam thënë se ka problem. Pas sa <Yeah>. takova se <tos> ka problem. Yes. Do hedhim shortin? Po do ta hedhim shortin. Gati? Gati. Atare kush do jet viktima e lojë sa jojm kolegun tani në klubin e mëqyesit do tpitet në një short. Lori Gati. Gati, gatë shpëtoni parë jepini. Kush shpëtoni parë? Alta. Alta shpëton, bravo Alta. Po mund jeli. Është para sikti. Altinë ngelenit me dhe Lori. Teka çifte ieri. Teka çifte? Ta zgjedhon? Ta zgjedh. Çifte. Tek. Tekso B. Bi çifte. 2. <laughs> Tërat Lori. Ai gëzoi Lori. Lori ti je viktima e Lojës. Kotu lodhëm. Shumë mirë të duaj Lipën me peçkeri. Zoti pa fikse kam mm. në karikë. Okej. Okay. Mirë, uh, kur të kthehemi mënisht, çfarë do të bëjmë edhe Lojën me Lorin gati, duhet të luajë Dualipën. Ne jemi këng ndërkohë. E Lori. Dhe vim shumë shpejt. personalities the best music the funniest shows this is club fm alti negad gati patjet alti negad po gati L uh, olta po vogati po ndërkohë Lori largohet nga emisioni Lori është duke luajuar dualipën është viktima e lojës son sa njejm kolegun atëherë tre mm -hmm. dilema më të dashur tani në klubin e mëngjesit me cilat Lori do të përballet vetëm mbas pak fillimisht këto dilema me do u përgjigjen olta ieri yes. dhe okay. altini Po. Me qëllim që ta parashikojnë siç duhet kolegu, në ai prej til prej ju të treve që ka më shumë përgjigje sakta do të fitojë lojën dhe ai pritëgjuesve që vjenin pari me tre përgjigje identike me ato që do të jap Lori më vonë, do të fitojë një, fitoj një durat. Do jetë do jenë dy shishë nga ka kantina e pieves Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Super, shumë mirë. Dilema e parë për Lori mm -hmm. është kjo. Lori do të zgjidhje mm -hmm. që të dië çdo gjë të keqe që miqtë tu kanë thënë për ty. Mhm. Mm Pra ti të dish çdo gjë të keqe që miqtë të tu kanë thënë për ty. Pa. Apo që miqtë të tu të dinë çdo gjë të keqe që ti ke thënë për ta. Interesantë mm -hmm. kjo. Është një dilemë e vështirë, madje. Është dilemë e vështirë. Është e bukur, mua më pëlqej këtë. Pranori. Do të zgjidhje të ishe i aft të dije çdo gjë të keqe që kanë thënë për ty. Apo që miqt të të dinë Çdo gjë të keqe që, që ti ke nxjerr nga goja. Okej. Okay. Kon durtyre. Dekort. Shumë e vështirë. Pyetja nr 2, mm -hmm. dilema e dytë për Lori. Po. Mm -hmm. Lori. Do të zgjidhje që të hyje në një martesë tan ku partnerja është marrëzisht e dashuruar me ty, por ti jo. Nuk e do. Ëh. Mm -hmm. Ës do, po jo ashtu. Jo marrëzisht. Mm -hmm. jo, S'uoj gjithmonë që brenda një çifti. Po, ky e do, do pse s'i dashuruar, taj. nuk dashuruar, okay. është i dashuruar. Okej. Ah, po nëim Ardoni e kuti. Je me dritën e syve të tu, por ajo nuk të do. Ajo s'e mm -hmm. dashuron me ty. Okej. Okay. Pra ti je zgjedhur të bukurën, ti je ti i pa dashuruari në një martesë apo të jetë ajo e pa dashuruara me ty. Dhe ti marrësisht i dashuruar me ta. Okej. Okay. Mm -hmm. Kjo është dilema e vështirë dhe dilema e trede fundit për Lorin. Lori Do të zgjidhje që të të duronin mm. me kusht që të jetoje aty brenda një garzonjere me vlerë 20.000 euro dhurat, mm -hmm. apo një automobil me vlerë 20.000 euro dhurat. Mm -hmm. Por do të jetojnë automobil. Pa, gjithë ka hësë. Pa. Po do florn makin. Do jet kështu si do hapet gjithë ditën te blloku, po ndarje do mbshtiten vatanie, të shtrihet e sedilia mbrapa si qen. Kurse nëse do të marr garzonierën, pra, benç. nuk do kët makin, nuk do nuk do hapet dot tek blloku kështu, por por do flet shpi. Por do florn në shpinën e vet. Pra një garzoniere 40000 euro, euro. Në Tiranë apo një automobil 40000 euro në Tiranë për lorin. Okej. Okay. Dekord. 069 20 722 069 20 722 069 20 722 069 mm 20 -hmm. 722 069 20 722 069 20 722 069 20 722 069 20 722 069 20 722 Duet atrasim, Lori? I dhatë tani? Pa Tanin le të bëjmë përgjigjet Lori Lori le të këthejt Preken qik me dorë rol të, se nuk Lori <coughs> Këthejë, Lori Ate tanin të bëjmë mm. përgjigjet e tua U oh, këthejta Si, si blershon njeri Si janë dilema të investira? Janë të vështira por të bukura. Ja Okej, okay, dhe do të themi ekzistenciale. Atë Lori. Në pyetjen e parë kemi, do të zgjidhje që të dije gjithçka të keqe që miqtë të tu kanë thënë pas krave për ty? Po? Avojë që miqtë të tu të dinin çdo gjë të keqe që ti ke nxjerr nga goja ndaj tyre? Pas krave, sigurisht. Nafsht. Pra, të si dish, si si të dish çdo gjë të keqe që të kanë thënë pra për ty, ajo do të lëndoj. Po. Nuk kupton se të thonë, ëh? apo ata din gjërat e këqija që ti ke thënë që s'ke dashur që t'ua thuash mësues se normal, apo normal po norma, është kështu. Jo, më mirë këtë të parën. Të dija të këqijat që thonë. Të dijen, po mos rëndosh shumë, kam frikë. Jo, se okay, jam bajë me, po, jam bajë. Nuk do të të influencoj. Ti Adere, din te Lori. Jeën ka thënë ti din te Lori. Ti din te Lori të këqija dhieri është saktë lu din. Lori di gjithçka. Lori di gjithçka, thotë Hilda është saktë. Në altimizon të di çfarë kanë thën për mua. Bravo. Të di çfarë kanë thën për mua. Pra, jini të gjithë. Të dreng nga një pik në qendresë i lexoshim tonëin Lori. Pra Lori nuk don që të, ajës problemën ke, punë ma e madhe lezi ti na. Do t'ia thuash drejtpërdrejt në sy. E tani. Mi, nuk pres. Më mirë e diun se kam si më ndoj. Okej. Të dish në kontroll pra. Të dish se kush mendon keq për ty. Unë po e qiki fort Oke Mirë Lori Në pjetin e dytë mm -hmm. Do të gjithet ishën e i martes Lori Ku partnerja është e mbaruar më basteje Shume dashuruar me ty Por ti nuk e do Apo të ishën e i martes ku ti e Totalisht e marzisht i dashuruar me partnerin Por a jo nuk të do E para bjende <clears throat> E para Do me thënë më mirë të më do e... E, jo, e po dojeo sa pa sa siema për pumpa, asgjëse. <laughs> <laughs> <laughs> po dohesh një mandonin kutiçë e i dashuruar gjithmonë. Po mirë. Okej, ska. Të siguroj të të dashuria. Okej, okay, mirë. Ajo e dashuruar. Ajo e dashuruar më frizë, ai don të dashuam një dashur, nuk do të dashuroj. Domethënë da do. Po nëse duhet të zgjelli, okay. Lori <laughs> ka thën? Lori i dashuruar. Oh. <laughs> oh. <laughs> Po jeri mendoj si e më romantik se që <gjë> Falë Olta e, Po të një thash mos kushe di Dërta Altini ka thënë Të mos të dua dhe ajt shumë Të mos dhaj dhaj dhaj shum. të dua dhe ajt shumë <gjë> Jeri në avantajsh bashk me Altinin Dy Olta ka vetëm një pik Olta mendoj se si ti do doj e që Ti ishë e ti Pala e dashuru Të që le mos më doj Un të dashuru Le të hap unë zemrën dhe i në fund Ska gëtë Ska gëtë Ska gëtë Ska gëtë Ska gëtë Lori, kjo është ekonomike, pa, në faktë. Nuk bëm të nga qaj, shpirësirat, nuk donim sh. bënime shqisja kështë gjithë. Ekonomike i qaj unë i kam të që. Qaj në di. Në të gjithë, Lori, që të duronin një, me kushtin që duhet jetoshtu blëve, një garzonire 20.000 euro pa? në Tiran, një gje vogël me të ndrejten, jo në një, një këpër e daj kam të në garzonire dhe jo apartament, apo të duronin një automobil me bleren 20.000 euro. O duhet jetoje në automobil, pra do jetosh ose në garzonier ose në makinë. Ose në makinë. Të dyja vlenin 40000 euro, ti zgjedh, kë do të marrësh? Garzonierën. Garzonierën. Një garzoniere 40000 euro mish bash. Atë s'ndem unë, e kam shumë. Shtëpinë do bieni, bravo, jeni 3 ditë me ushmë. Shtëpinë ka dhënë nda 3 ditë gjithë. Je garzonier. Në garzonier ka fundi aty. Bravo, unde Altini Barazim? Jo, po Altini ti e veten. Oh, po, unatini. Alteni i gjeti sot treja. E sigurt. Alteni mm -hmm. dhe Jeri kanë qenë të drejtuar nga tren, dorashti. Do duket ti... se apo te e dyta mendova ndryshe, mm. ska dje. Po Lori është i i jo, pa parashikuar shumë. Nuk vjen keq. Jo, po te dyja. Shumë mirë që jeta alem barazim. Do ndalen vetëm për veten. Gëzuar. Ehm, um, le ti bëjmë një pyetje të fundit midis ju të dyve. Me tëm ti Jeri dhe Alteni nuk do, do, jo, përgjigje lori do përgjigjet, a? Do përgjigjemi ne të dy. Jo, do përgjigjemi në fund. Tan. Mm. Nëse lori Do të të të rohej Që të ndronë të fe Të ndronë të fe Ose të bëj fetar po them, Do të gjitë lori të bëj Budist mm -hmm. Apo Hebre mm. Nëte që suden torran Shumë me ato Buddhist apo hebre, që të ajeri? Dhe ajeri për t'javim Altini s'ka opcion Kështë është dhefati për altin Buddhist apo hebre? Për unë përsem budist Buddhist të a ti, altin ti të a hebre Buddhist të a hebre Nërkohë, Lori Që të ajo t'a altinit? A hebre? Buddhist të a po ingelet hebre Shkurtim ka përse, unë bashkë dhe kotë tu Tashim, me shpirt Cishtë dhe kisha dash Dhe isha dash të bërësha budist Oke, okay. atësh e jeri fiton. Jo, po jo, po jo. Po nuk zgjedh. Pse? Dua të bëhem hebre. Oh! Të fitoj Altin. Të fitoj Altin. Okay? Jo, e tua, jo që të fitoj Altin, s'ka zgjidhje. Të doj më fort. Ja vili të avëni për gjë të ndeshme. Po pra më të ndeshme <coughs> se kaq. Pra? Doja të isha hebre, më mirë të leverdis më mirë. Okay, Do Altin pra. <laughs> më mirë tha Libertisë mailtin. <laughs> po çuqtova fare. Po, në rregull, në rregull. Me shpirt do doja ti isha budist. Por, por i Libertisë si më mirë thot me jetë. Por me llogari. Shikoj se si është kja jeni. E mban më historiën e kemi treguar këtu në klypin e mëngjesit. Ka qenë një histori me ebraj. Ja, që jeni në rrugës në shtetet bashkuara, nuk e di nëse ke paratë. Ishte një ishin tu ebraj, kalon në rrugës dhe kalon ndan një kishe. Te kisha që i vinin një tabelë atje ku thonin konvertoni në krishterim fitoni 100 dollarë. Ta. Për çdo konvertim kishin 100 dollarë. Njëri nga ata i thot, të tjerit i thot, "Ore, po futem unë" i thot. Mhm. Po futem 100 dollarë, 100 dollarë, si fanjeri. Ai tha, "A, mos ja fut kontet tanë, kushto më ndroj ti falë nga 100 dollarë. Ore, dha 100 dollarë." Mhm. Uh -huh. Edhe vajti u fut atje. Edhe delin 10 minuta më vonë i konvertuar tani. Edhe kish duke ku vetë që e priste për jashtë, domo me morën 100 dollarë. Ai u e brenta vetëm të lekët e keni më. <laughs> Kështë ishe këdhejmë, pas pak, këpër unë në gjësit, kjo mu këtë të valjo Kur thëmë me shpilë, du të do doja dhjithra budistë Zjetëm, <laughs> <laughs> bre We the best music DJ Khaled I don't know if you could take it No you wanna see me naked, naked, naked I wanna be your baby, baby, baby Spinning and it's wet just like you came from me, take Why could we sit on the brown, like When I get like this, I can't be around you I'm too little dim down and nice Cause I get into things that I'm gon' do Wow, wow, wow Wow, wow, wow, thoughts Wow, wow, wow When I with you, all I get is wild thoughts Wow, wow, wow When I with you, all I get is wild thoughts Let's go I hope you know I'm for the tagging You know this good kiss for the bag Kitty kitty baby get her things on rest Like like like like the 68 jet Damn is another when I'm rocking with you Damn is another when I'm shining with you Just keep it white and black as if I'm your sister I'm too hip to hop around and I hear it ya I know why yeah wow wow wow wow wow gotta take in i heard it got these up going crazy yeah chill like a lady lady till you burned out cremation burned up make a creative cake cake go that bake bake cake cake call me and i could get it to say tell you going out the door so oh, yeah yeah keep on mama why but you say you say you talking to me like a new babe new babe you talking like you tryin' to do things that like that bike got to run like you saying baby you made me drown in it ooh too shay baby i'm carryin' that water baby boo shay baby hey you know i'm a slaughter like on jason but so why you got it on safety why go waste don't drown me i probably shouldn't Candy be around right. you uh -uh, cuz you get wild wild wild, wild looking like there's nothing that you won't do what you won't do hey girl that's when, I told, that's when you. i told you when i was you all i get is wild sauce wow wow wow wow wow wow sauce. wow wow Më ngjemi, më së keni ardhur në klubin në ko, uh, mm -hmm. në Shkoder, nënt, e mëmjesit. Kohë shpërthimi ka ndodhur në Shkodër 951 i baro numer i Enedës, fiton dy bileta për Nasineplex dhe Loren e një shumë mir diti. 380 i baro numerit dhe fiton dy shishe nga kantina e pijeve Gjergj Kastriotit nëndërveut Durrës. Bravo mm -mm. Diti. Mm -mm. Cenzura mm -mm. Altinis Nuk. Më kan thënë ushtria e ksa iuri. Mm -mm. jo. Ushtria prap. Uh, uh, jo. Jo dhe viktimat e kësajurie. Mm, mm, jo? Një, për herë të fundit. Kësajuriet pa mëshirëshme, por bëhet nga 200.000 larva dhe kujdestaret e tyre cilat kërkojnë të ushqehen me 30.000 viktimat në dit. Êshtë një fjallë në gjinin ma shkullore, ka thë në mm -hmm. tini. Fiksojë një, a kene i dëtyr shtëpije për këtë fundi. 0-6-jëtë 27, në 27-22-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2 a jurijet pa mëshirëshme, por bëhet nga 200.000 larva dhe kujdestaret e tyre cilat kërkojnë të ushqehen me 30.000 viktima në ditë. 0-6-i dhe në njëzet 7-22-2 0-6-i dhe në njëzet 7-22-2 ishe një nga këtacunat muskulozë e kebërë në syrsh palestër gjithë pa. ditën uh, steroids ndoshta që përdori në këshu. Shko në i barë atje, veshur mirë, kratë, bombë, edhe fletë me njërën, filonë, takë mm. Lidhen këto. Edhe në fund farai propozon thonë shkojmë te shtëpia ime. Okej, okay, thonë kjo, shkojmë te shtëpia ime dhe shkojnë atje te shtëpia, ksa e fillojnë duke u pothuor pakë si siç është kjo mm. gjëa këtu. Në një moment ai heq atë bluzën. Fshh. E grisfar. Fshh. Edhe po nomu shtragonin fort dhe shkon te zemra i thotë, shiko këtë. Oh, shiren çiko. Shire. 1000 ton dinamit. 1000 ton dinamiti thotë. Edhe Ajo, i shikonë të, oh, të, hajtë shpirt, arjte, pritë, pritë edhe hejsh pantalonat, edhe shtërngon muskuit e kofrve, gjitho këmbët, i nëzjera, dhëtë, dung, dung, dung, dung, dung, që i kdo zemre, të, që i kdo, që i kdo zemre, të, që i kdo, që i kdo zemre, të, të, të, të. një miton dinamit, një miton dinamit dhe shtërngon, kësho, ajo, me zipo priset anje, fund farë, këshë vishet për të, dhe ndërkohë që bëj gati, kjo merr çantën e ja fut vrapet dikun nga shtëpia. I thoi, "I vjen ku po shkon, ku po shkon?" thot ajo. 2000 ton dinamit me fitilin ai është shkurt, të shkurtër tani do të tasin. Përthimi ka qënë në uh, shkotër t'a olë t'a pitu e si u dha Themi mba spak Mba spak s'kemi do t'më barua mërsa Ate do t'jetë orgesës a imi mishëta Shrecila do t'ju marë për dore D'ju mbajnë në shoqëri në radio në klat e fem Nga ta një derin mes dit Music Box, programin bëshur plot Me dënat e fundin nga bota e muzikës Albumet e reja, koncertet, klasifikimet Këtëroni me orgesën Klubi mëjesit mbyllur deri ta hanon fundi aso bukurën shtat çao ne robapsim I want to feel you I want to see the sunrise in your senses bring you light it all one last way love tonight me tra wow. Go roll down the rapids to find a way to the fields Can you feel when the wind dare Can you feel it too Oh the wind now inside this room Cuz I wanna tell you why I wanna feel you too I wanna see the sun rise I'll love to your body, so only you that can stop me. Go give love to your body, so only you that can stop me. Go give love to your body.